Det här avsnittet av Par i pixlar görs i samarbete med tv spelbutiken Spel och sånt. En av Sveriges få fysiska tv spelbutiker eller hur Filippa? Ja, men det stämmer. De har ju en fantastisk webbutik. Spel och sånt.se? Precis, om mm. det är så att man är nu i dessa sjuka tider, mm. eh, inte kan ta sig någonstans och saknar någonting att göra på sin fritid ja. nu när man har så mycket av den. Precis. så finns det en fantastisk webbutik men de finns ju också då fysisk jätte, jättefin butik i Nortelje. Har ni vägarna förbi och absolut det viktigaste är ni friska så ta en tur förbi Nortelje och grabbarna och tjejerna där borta på Spel och sånt. Så ett stort tack till Spel och sånt för att de stöttar par i tixlar. Hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 134 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spels podcast, Par i Pixlar, med mig Robin och mitt emot mig sitter Filippa. Hej! Hej! Det är. Ja. Fan i mig ett högtidligt avsnitt. Ja, det är det. Hur ofta har inte vi sagt att vi ska prata om Fine Fantasy 7? Ja, och många gånger ja. Många, många gånger vi, tänker så här, vi håller oss till remaken har vi alltid sagt Och nu är den här Och vi har båda spelat spelet Och ja. vi sitter här helt liksom eh, Vi som tickande bomber mm. Som bara vill liksom Explodera när ja, som helst För jag har ju inte i mina sociala medier Uttryckt mig speciellt mycket Kring det här spelet Jag har visat att liksom, jag har spelat det Och att jag tyckte det var bra det är det jag har sagt. Jag har liksom ja. inte sagt någonting annat. Absolut, i samma äh. här. Folk har frågat mig. Vad, vad tyckte du om remaken? ja Nej, men det var bra. Ja, jag håller liksom. med där liksom. Ja. Ja. Så, att, så, ja. så nu är vi här. Ja. Det, det känns konstigt. Det, det här är ett avsnitt där vi kommer lägga... All fokus på spelet ja. Så vi kommer liksom störtdyka Rakt in i det här För jag vet att ni som lyssnar på det här avsnittet Ni vill inte ha någon chass, ni vill veta exakt Vad vi tycker om Final ja. Fantasy remaken Och eh, grejen är så här att Jag har inte skrivit ner Några liksom pappaskämt Till det här avsnittet för att Det här. Jag men, alltså, det, är, det. är liksom lite högtidligt Det här vill jag liksom Jag vill att det här avsnittet ska vara 100% fokus på Final Fantasy VII Remake. Jag vill inte ja. ha någonting annat som, som liksom stör eller... Vi ska liksom gå så långt och djupt in i det här spelet. Alltså försöka. Jag sitter här och jag stirrar på mina anteckningar och det känns bara så fel. Ja, alltså jag känner så här. Att jag har skrivit så många anteckningar under min genomspelning av det här spelet att mina anteckningar är huller och buller så att du och jag kommer ju hoppa fram och tillbaka mellan ja. ämnen här och teman och... och så att ja, Bear with us. Att ja, det ni får finns... övertjäna med det. Ja, alltså du kommer streta lite åt olika håll det här avsnittet. Ja, mm. alltså... Det, det går inte att göra på annat sätt, Nej, tänker jag. Det, det finns så mycket att säga. Ja, <laughs> Och med liksom originalspelet är åtanke också. Så ja. det... Nej, men vet du, jag tycker att vi hoppar in vi i Vi det. säger så här, att vi kan ju vara tydliga med det här från början. Att först... Första liksom delen Av det här avsnittet kommer att Vara en recension Där vi uttrycker våra åsikter om spelet Och försöker att liksom inte Spoila speciellt mycket Om ens någonting egentligen Sen kommer vi ha lite musik och den andra halvan av det här avsnittet kommer alltså vara då vi pratar spoilers Då Mega tar vi spoilers. fram The Big Exakt och så. och snackar teorier och så Exakt <håll> så, så att det här röriga avsnittet kanske snart ska få sig en start Men innan vi kör igång, eh, vi vill ju bara slå ett slag, vi har en Discord som är jävligt underhållande just nu Det är mycket ja, som händer verkligen, där, verkligen. Eh, länk till den finns på vår Facebook bland annat och på paripixlar.se vi har också hela fyra stycken nya Patreons Nej men vad kul Det är nu. otroligt Kul alltså. vad kul Jävlar i mig Åh vad eh, roliga ni är så, så vi säger ju då Hjärtligt välkomna till Jimmy Karlsson David Almroth Lenny Ström Och Mikael Kurish. Jag vet inte alltså C-U-R-I-C-H-E Kurish. Kurisch. Ja, ja. F förlåt om jag ja, slaktar vi, ditt ja. namn i alla Nej fall. men gud vad kul ja, Så att det är alltså fan vad kul Och det är jättekul att ni är med och stöttar den här podden Alltså vilket häftigt avsnitt Att få sitt namn uppläst i en ja, Det här är högtidliga avsnitt För det är ju också så att vi har en ny lyssnare eh, Som, som eh, skrev till mig här dagen att det är så kul, det skulle bli så roligt att höra er prata om Final Fantasy 7 remaken. Oj. För att i avsnitt 25 av Paripixlar så säger ni att det kommer aldrig att bli en remake ah! och du vet sådär. <laughs> Cirkeln är liksom sluten, här sitter vi nu. Eller hur många många år senare. Ja, fan, det är otroligt. Shit. alltså. Ja. Jag känner så här att vi. vi without, without further ado. Um, vi ska prata om remaken av Final Fantasy 7. The reunion at hand may bring joy, it may bring fear, but let us embrace whatever it brings. For they are coming back. At last, the promise has been made. Ja du, dagen ja. vi aldrig trodde skulle komma Nej, Helt sjukt. faktiskt inte ja. Men vi kan väl börja lite snabbt nu Alltså vi har ju dragit många gånger i det här avsnittet Historien om Final Fantasy VII Alltså att vi har eh, verkligen lovordat det här spelet från ja. 97. Men jag tycker så här att vi kan väl bara dra lite kort för er som inte vet vår mm. relation till mm. spelet. Absolut. Ha? Vill du börja? Alltså, alla vet ju redan att det här är ju, eller alltså originalet, Final Fantasy 7, är ju mitt absoluta favoritspel genom tiden, alla tider. Ja, alltså du älskar ju Final Fantasy 7 mer än du älskar mig. Det kan man väl ja, säga. Ja, kanske. Och det är okej. Okay. Ja. Jag är inte ledsen. Nej, men Final Fantasy 7 <laughs> har ju funnits i mitt liv längre. Och du vet ju att Geralt är <laughs> min nummer ett, så... Ja, ja. Ja. Nej, men jag, jag fick det här samma julafton som det släpptes då. Och jag hade ju sett det här spelet på SVTs eh, data- och tv-spelsprogram Cyber. Inte C-Y-B-E-R utan S-A-J-B-E-R. -E ja. Och jag, jag var liksom tagen av det här för jag, jag hade ett intresse för det här med JRPG innan jag hade spelat ett JRPG för jag tyckte att artworken alltid såg så cool ut med de här anime-karaktärerna och det här med att det inte var så fokus på action Jag har alltid velat, jag har alltid gillat spel Där man får tänka lite Och när jag såg det här spelet då Som var delvis liksom ett tänkarspel Delvis en skitcool Steampunk Science fiction fantasy saga Med coola anime-karaktärer Det kunde liksom inte vara dåligt Och det har genom åren Betytt Otroligt mycket för mig Det här spelet och speciellt i de här mörka stunderna som vi alla har i livet då och då. Jag har alltid kunnat vända mig till Final Fantasy som spelserie. Men främst då sjuan som enskilt spel. Det har, det har liksom förändrat mitt liv på så många sätt. Och när man nu spelar en remake på det här spelet så finns det så mycket känslor. Och jag kommer aldrig att kunna få alla de här känslorna sagda är det ett ord sagda ja, ja. Nu, nu är det, det jag kommer jag kommer aldrig kunna få ur mig och och liksom beskriva alla känslor som som, eh, som bubblar i kroppen inte till fullo nej inte till fullo och det är liksom ungefär som att man har haft en barndomsvän som man nu träffar igen som vuxen och saker Vad fint sagt. Och, men, och saker och ting i ens liv har ju hänt och förändrats och lite sådär. Så att det, du bara, det är du, din jävel, som tog min Pokémon. <laughs> Gamla minnen. Ja, precis. Du snodde min Charizard-kort. Ah, Charizard liksom. Så att det är min relation till Final Fantasy jag, jag håller det som det bästa spelet som någonsin har gjorts. Ja. Det, jag vet inte, jag tror att alla som har lyssnat på Paripixlar vet det vid det här laget. Ja, jo, men det är ju vidarekänt. ja Och du, Filippa. <laughs> Vad har du för relation till ja, men Jag har lite annorlunda relation än dig faktiskt. Jag har vuxit upp med Final Fantasy VII och jag har inte vuxit upp med Final Fantasy VII. Mm. Det talas ju mycket om det här med att spel som, är, som anses vara klassiker att de är så färgade av nostalgi. Ja. Min relation till Final Fantasy VII är ett bevis på att det inte behöver vara så. Mm. Min syster spelade Final Fantasy VII tillsammans med sin bästa kompis när jag var väldigt liten. Jag fick ju inte spela, såklart. Det är liksom förbannelsen av att vara det minsta syskonet av totalt sex stycken. Eh, jag fick inte spela någonting någonsin, typ. Jag är en klassisk backseat-gamer, som, som sagt. Eh, men jag såg det här spelet och jag var väldigt, väldigt nyfiken. Jag frågade ut min syster och hennes kompis om alla detaljer. Vem spelade man som? Jag kunde allt om Cloud och Tifa innan jag ens visste vad det var för spel- så Final Fantasy VII har alltid varit ett sånt spel som jag har dragits till. Velat spela, velat utforska på egen hand. Det är lite så att man... När man blir en så här lilla syster som aldrig får spela. Och på något sätt inte våga då heller för att får man inte så tror man på automatiskt att det är för svårt eller för, för läskigt och då vågar man inte det är liksom den platsen man hamnar i eh, jag har alltid velat liksom ta revansch på sådana saker till exempel Resident Evil 2 då. zombien på övervåningen i polishuset, Plastiker fortfarande, fortfarande. fortfarande. skitläskigt eh, fortfarande läskigt eh, sen så, så så kom filmen Advent Children och jag såg den Och jag visste ju på en gång liksom vilka alla var jag, jag fattade att det var liksom efteråt. Jag, jag kunde hela storyn utan att jag ens hade spelat spelet mm. Men jag, det var ju vissa delar där som jag inte förstod Sen träffade jag dig Och jag tror att det var bland de första spelen vi spelade Jag tror att det absolut första spelet du och jag spelade tillsammans var Heavy Rain ja. Sen spelade jag Bayonetta eh, Där liksom började jag ta tillbaka liksom, titeln som gamer Eh, och då spelade vi Final Fantasy VII och det förändrade mitt liv. Alltså gud vilket bra spel. Mm. Jag blev helt förändrad. Jag, liksom, jag blev så häpen över att jag ännu inte hade spelat det här spelet. Och att folk i min närhet inte visste vad Final Fantasy VII var. Jag blev helt förvånad. Häpen, hur kan folk inte ha spelat det här? Och då var jag ändå... Ja, jag var 18 år, jag var liksom vuxen och blev ändå så handförd av det här spelet. Och det är ju ett levande bevis på att du behöver inte ha varit ett barn eh, sittande i ett barn barnrum, liksom i pojkrummet och spelade det här. Utan du kan vara vuxen och ändå bli så handförd för det här spelet är ett mästerverk. Så jag blev ju totalt golvad av det här spelet och har inte varit lika investerad i det som du men jag har liksom eh, Verkligen satt det här spelet på en pedestal. Det är mitt absolut bästa spel någonsin som jag någonsin har spelat. Så den här remaken har verkligen varit. Det har varit en het debatt för jag är väldigt kluven till det här med remakes. Om, alltså, de, man ska ta i det här spelet med silkeshandskar. Är det någon remake som man är rädd för? så är det ju Fine Fantasy 27 för det är ett spel ja. som är så älskat man vill inte att de ska sabba det. Den heliga kon lite grann. Ja men det är liksom en hel gral av spel. Ja, absolut. Det är, verkligen, det är verkligen inte alla som håller med, men jag för mig är det, det. Ja. Så att få spela det här spelet på riktigt nu blev det var, det var känslosamt. Ja, det verkligen. kan man verkligen säga. Eh, faktiskt. Så det är vår relation till det här spelet. Men ska vi dra lite fakta, årtal och lite utgivare till det här spelet? Ja, alltså vi var ju många som trodde att vi aldrig skulle få en remake på Final Fantasy 7. Rykterna föddes ju för många år sedan. Alltså, vi snackar, vi snackar liksom pre för att den första remaken av Final Fantasy 7 var planerad till Playstation 2. Vilken tur att den inte kom då! Ja, man hade ju som projekt att göra remakes på eller någon form av HD-port eller vad man ska kalla det för. Ma man skulle i alla fall släppa Final Fantasy 7, 8 och 9 till Playstation 2- Mm. men sen så vart det liksom inte riktigt så. Det var ju just det här när Square gick ihop med Enix, saker och ting förändrades inom bolaget och det känns personligen för mig som att båda bolagen tog väldigt mycket skada av den här sammanslutningen. Men det är klart, för det var att, ingen konkurrens. Nej, det fanns ingen konkurrens längre. De kunde börja släppa skitspel för att folk skulle köpa det ändå, lite grann. Och sen så följde ju då Final Fantasy liksom 10 Bra spel! 11 online förvirrade många människor. 12 var någonting annorlunda. Det var typ som ett MMORPG fast inte online. Och 13 var märkliga ju... Märkliga magtröjor. Ja, precis. Jag Märk gillar inte märkliga magtröjor. Märkliga magtröjor och många ökenområden. Eh, Final Fantasy 13 som var en väldigt lång och komplex korridor och en handling som jag tror att det inte finns en enda människa i hela världen som faktiskt förstod. Alltså, det, det jag har faktiskt inte spelat Final Fantasy 13. Nej. Men, eh... Så jag har det är, lite, är helt obegripligt. Jag har ingen kvalificerad åsikt egentligen. Men det är också så här: ett spel som fick för mycket uppmärksamhet. Mm. Mm. Det är dels det faktum att du spelar som brud Lightning i a cool. Absolut. Absolut. Inget ont sagt om henne. Men det fick så mycket uppmärksamhet på grund av det. Sen var det ju att det här Final Fantasy 13 versus. Mm. Kom, den liksom titeln kom väl innan. Oh, hela det där backlet alltså. <laughs> hela det där som så oh. man såg så mycket fram emot. Man bara shit, det här är en ny mörk oh. Final 7 ish oh. spel. Oh. Och sen blev det då Final Fantasy 13. vilket gjorde att hypen steg och 15. enormt. Och 15. Sen kom ju det och blev oh. då väldigt, vä väldigt snurrigt kring de där åren. Ja, här. men det uh. känns som att Final 7 remake, Remaken, det var för bra för att vara ja, det, det var ju liksom det som, som eh, Square Enix kände att de ville inte göra en remake förrän de kände att de hade tekniken och teknologin för att kunna verkligen överträffa det gamla spelet och uppnå en sån grafisk platå så att spelet skulle kännas så som som, vi såg som, det då. som Advent Children-filmen. Ja, jo men absolut. Och då redan på Playstation 3 så gjorde man ju en sån här konceptvideo för att då skryta över hur snygga spel kunde se ut på PS3. Fattar vad elaktigt ja, egentligen. Och där, Alla bara fick vatten på sin kran. Ja, och där fick vi ju liksom den här första teasen på att okej, okay, they are actually considering att no. göra en remake på sjuan. Skitcoolt. Sen fick vi vänta och vänta och vänta och sen... Kom ju E3 2015. Ja. The Year of Dreams. Helt, helt <laughs> sjukt! Både du och jag satt ju uppe på natten. Jag tror ja. Sonen brukar väl ha runt två, tre. Ja, två, tre va? någonstans på natten brukar det Så de den var väl där typ så här. Tio i tre då, någon ja. gång. Vi sitter där i tårar, båda två. Vi har precis fått utannonserat eh, The Last Guardian. Shenmue 3 Ja. Och slutligen... Final Fantasy 7. They are coming back. Så <laughs> sjukt. Helt, ja. helt sjukt. Vi jag, jag, där och bara, ångrar, det sant. jag ångrar det så sant. mycket att jag aldrig spelade in min reaktion. Ja, men vi hade det ju inte kunnat veta. Nej. Det var ju så Nej. Det var så sjukt. Men alltså, Och sen så hände det ju en massa saker. Det gick fem år. Ja, och det är helt sjukt. Och, du vet, man anlitade bland annat CyberConnect 2. Och sen så... Kickade man Cyber CyberConnect 2 från projektet då. CyberConnect 2 har ju varit med och utvecklat bland annat de här Naruto Ultimate Ninja Storm-spelen och massa annat skit. De gjorde det här Final Fantasy 7-mobilspelet och G-Bike till exempel. Um, men till slut då så kände väl Square Enix att nej, det här måste fan bli rätt. Vi måste göra det här själva på egen hand. Vi kan inte hålla på att outsourca för mycket. Fog uh, in att, um, alla de gamla legenderna. Ja, och trots då det här fruktansvärda coronaviruset, så fick vi i april 2020 spelet i hem till oss. Och ja. jag var en av de få lyckliga jävlarna att få spela det två veckor före det släpptes. Ja. Så att lagom till att. Alltså jag säger inte det för att skryta. Men, men någonstans så känner jag så här. Att du förtjänar det. Att jag förtjänar det här. Alltså så mycket av mitt liv som jag har investerat i Final Fantasy 7 och Final Fantasy 7-världen så känner jag så här. Jag kände bara så här att om det är någon jävel som förtjänar det här så är det fan jag. Ja, men jag håller med. Alltså, alltså, Fatt om du hade fått vänta jättelång ja. tid på det. Du hade gått sönder. Du hade ju, så, du hade så, ju brytit ja. ihop. Så att lagom till att folk fick hem spelet så hade jag redan klarat ut det och var inne på mitt andra varv. Ja. Vilket kändes, kändes magiskt. Alltså. Så att, eh, ja, men dra lite ja, okay. info. Yes, Utvecklat av Square Enix. Och i utvecklingsstolarna så sitter ju många av dem som faktiskt satt där när originalet skapades. Helt rätt. Tetsuya Nomura som då var karaktärsdesigner är dock nu en av regissörerna. Yoshinori Kitase är numera producent och i originalet så var ju han en av. Manusförfattarna, tillsammans med bland annat Hironobu, Sakaguchi och många andra hardcore inbitna in-house Square Enix rävar. Sakaguchi, är han menar också. Sakaguchi lämnade Square Enix för ett antal år sedan och har inte kommit tillbaka. Så han sitter hemma och grinar nu? Jag att jag läste någonstans att han spelade remaken innan det släpptes och liksom var typ mer att, fine, det här är skitbra bra jobbat Tony har du så bra, okay, typ, lycka ja. till uh, Han så han, ha han, han, gav, han gav remaken sin blessing i ja. alla fall, så <laughs> att, så att uh, han har väl, vad hette de nu, Mistwalker Studios eller någonting, släppte, släppte Lost Odyssey för en många, här en massa år sedan till Xbox 360, aldrig spelat det att, det är för att det är Xbox. Ja, jag vet inte vad, vad han pysslar med då. Det här mörka hörnet av spel ja, som vi aldrig närmar oss. Ja. Ja, Men ska vi resa till Midgard nu? Ska jag dra lite om handlingen? Ja, please do. Sätt oss i stämning. Ja. Jag tänder låtsas ljus här nu. Jag ska försöka att ta med er lyssnare nu på en stämningsfull liten historielektion i... Vad det här spelet handlar om. Luta er tillbaka. Det är en lång story. Så att jag försöker liksom att pressa ihop det som mycket det går här. Cloud Strife är en före detta medlem i Soldier. En elitsoldatgrupp under regi av The Shinra Electric Power Company. Shinra, detta enorma och massiva företagssyndikat har under många år livnärt sig på att dränera makoenergi från planeten. Detta har man senare omvandlat till ren energi som exempelvis kan generera ström och andra livsbekvämligheter. Dessa stora makoreaktorer sträcker sig till skyarna och runt dessa har en enorm storstad vid namn Midgar byggts. Här lever folk i välbehag och livsstandarden är enormt hög i jämförelse med landsbygderna runt om i världen. Midgar är ett metropoliskt framtidsprojekt utan gränser. Det är dock inte lika bra överallt. Midgards stadskärna fungerar som ett enormt paraply för det som är beläget under alla dessa miljoner ton av stål. Slummen. Där människor lever fattigt, primitivt och under ständig belägring och kontroll av Kinras soldater. Schaska laglösa gator utan ände där fattigdomen är enorm. Här finner vi ekoterroristen Barrett som ingår i en gruppering kallad Avalanche, en anti-Kinra grupp som med våld vill förklara för världen att all bekvämlighet och flärd sakta men säkert dödar planeten som de bor på. Mako-energi är planetens blod och när denna mystiska energi till slut sinar så faller världen samman. Barrett har nu med hjälp av sin partner Tifa anlitat Cloud Strife som en legosoldat. Cloud sympatiserar dock inte med rebellerna eller planeten, utan är bara på jakt efter nästa hacka med pengar. Tillsammans ser de sig ut på en lång lång resa. Då kommer så snart att inse att planeten står inför ett mycket allvarligare och farligare hot, där Cloud och Tifas bakgrundshistoria är en stor pusselbit för att lösa det som annars kommer att bli världens slut. ju en väldigt komplex handling i det här spelet och saker och ting är ju inte som man från början tror. Som jag sa, vi ska hålla det relativt spoilerfritt den här första halvan av avsnittet då. Men handlingen, om vi ska prata lite om den för att det är ju inte direkt en copy-paste kopia av originalet vi har fått nu, utan det är ju en utökning av originalberättelsen karaktärer som inte har varit vidare liksom väsentliga tidigare har ju nu liksom blivit typ rena plot devices och tar betydligt större utrymme och jag gillar det man vill ju liksom alltså min dröm med den här remaken var ju att få mer Final Fantasy 7, jag vill ju ha mer Midgar, jag vill ju liksom ta del av den här världen så mycket det bara gick och visserligen så är det ju många händelser som är helt nya. Som inte var med i originalet. Men det är faktiskt saker som jag har läst mig till. Alltså det här är ingenting jag sitter och hittar på nu. Utan när man, när man, i, i en gammal intervju jag har läst så, så visade det sig att man faktiskt klippte bort väldigt väldigt stora bitar av originalet. För att man hade inte tid de här gamla anteckningarna från scenarion som inte hände i originalspelet har man, har man nu fram? grävt fram. Dammat av. Ja, precis. och så är det så här, Just det, den här delen tog vi bort från originalet. Nu kan vi addera den. Kul. Och så gjorde man det. Och det är därför vi nu har utökade ark för många av karaktärerna. Vi har många helt nya karaktärer och vi besöker platser som vi faktiskt inte besökte i originalet. Och Avalanche, Jesse Biggs och Wedge får ju betydligt mer plats i det här spelet än i originalet. Och det gillar jag väldigt, väldigt mycket. För det är, det är tre karaktärer som betyder väldigt, väldigt mycket för det här spelet. Absolut. Ja, man märker ju ganska tidigt att de har liksom utökat det. Och det, det är väl det man hade förväntat sig. Det är ju ja. det man vill... Originalet är perfekt på alla sätt men det är ju också väldigt, väldigt gammalt. Ja. Man fattar ju att det är saker som inte sägs där som man får läsa in mellan raderna. Ja, I det här spelet så kommer de <gör> mellan sakerna fram mm. mycket, mycket mer tydligt. Det ska vi säga på en gång att det här spelet är mycket mer straightforward. Ja. Vi ska inte spoila saker, men när det gäller handlingen så är det många saker som uttalas som man inte liksom fick re man fick Man hade en aning om det tidigt i originalspelet, men man fick det liksom inte bekräftat inte förrän senare. I det här spelet, remaken, så säger de det mycket, mycket tidigare. Ja. De förtydligar saker. Mm. Jag upplevde aldrig att det var ett problem. Jag upplevde aldrig att de här utökade scenerna, saker som händer liksom saker de har lagt till, att det är på något sätt stred emot den bild av karaktärerna som jag hade. Nej. Utan det är bara en utökning av dem. Allting ligger redan i linje med hur de är. Ja, precis. Från precis. originalspelet. Så det, det, är ingenting, det är ingen person som gör någonting konstigt eller tokigt som man tänker så. Här, men vad, vad håller de på med? Det Alla, här skulle all... aldrig han Nej, göra. eller här skulle aldrig hon göra. Nej. Allting känns så Genuint för de personerna Alla karaktärer är ju I kanon med sig själva så att säga Ja, och vad viktigt det är Jag kände också så här, för att I och med att när man utannonserade remaken Av 57 så sa man ju att liksom, Det här är ju bara del ett Av många delar Det är viktigt att vi säger det, att ja. det här är ju inte hela spelet Nej, det här är ju liksom alltså, och Spelar originalet så är du ju klar Med Midgar på typ 4-5 timmar Ja, uh, och nu är det hela spelet Nu är det liksom 40-50 timmar istället. Men det gör ju att man, alltså det här är, alltså vissa påpekar ju det här och menar på att det här är ett sätt för liksom Square Enix att mjölka ut det. Men föreställ er om de skulle ta originalspelet och banta ihop det till ett spel. <laughs> vad mycket vi hade gått miste om. Absolut. Alltså absolut. vad det hade blivit rushat och ja. vi hade saknat så otroligt mycket karaktärsutveckling. Det hade inte gått att göra ett så stort spel. Nej, I, inte, nej, inte med 2020 20 års liksom, sätt att skapa spel. Det, det hade känts konstigt. Det funkade då. Ja, liksom. precis. Ja, exakt. Men nu så man kräver andra saker. Det är liksom ett helt annat sätt att skapa spel på. Ja. Så jag är jätteglad. Jag tänker mer så här att när jag var klar med remaken så kände jag bara att shit när vi får åka ut på världskartan ja, och se den miljön <laughs> i de här liksom, oh, den här God. höga kvaliteten. Kolla, alltså, jag har det... rysningar när du säger så här. Ja, alltså, det, det kommer gåshud. bli så fantastiskt och jag, jag bara blir glad över att det är så. Alltså. Mi Midgar för mig är ju också den delen som jag tycker känns minst intressant. Ja, hur? Det, det är liksom i början av spelet. Alltså jag vill, jag vill ju gå till liksom Forgotten City, ja, Temple of the Ancients, ja. Cosmo Canyon, liksom. fast och djupt dyka i clouds cykerdana tyva för att göra det. Alltså, ja. det. det kommer bli så sketans bra och man får bara blodad tand ja, liksom. gud, man vill bara, gud, ja. oh. Och jag menar, alltså, jag som är ett så stort fan av Final Fantasy 7, jag kände så här, vad fan. 50 timmar i Midgar kan jag nog slå ihjäl. Ja. Alltså du vet, alltså, jag tänker så här, fan, det kommer säkert bli minst tre delar. Jag gissar på fyra delar. Eh, och jag känner liksom att så här, fan, jag får, ju, jag får ju bara mer Final Fantasy. Nästa, ja, nästa spel i serien kommer inte vara lika mycket kaninöron, fillers. Som det här spelet. Här var man ju tvungen att förlänga storyn. I de framtida spelen, sen så tror jag att pacingen kommer att vara mer eh, i takt med originalet. Jag tror också det, för det är så, det är så otroligt eh, storydrivet ja, exakt, eh, exakt. senare i spelet. Så mm, jag tror att mm. där finns det redan så mycket material. Ja. Medan här ville de liksom fylla i lite, låta oss lära känna karaktärerna och så, mm. vilket är uppskattat. Ja. Men ska vi gå in lite på. Vi kan säga så här. Vi kommer ju återvända till storyn i del två. Alltså det här, det är i det här avsnittet då fortfarande. Ja, precis. Men senare i avsnittet kommer vi prata bara spoilers. Så att där går vi in i handlingen mycket, mycket djupare. Vi försöker att liksom ha ett någorlunda bra upplägg på det här. Men som ni märker... Alltså det är omöjligt. Det är, alltså. ja, det, är det är svårt. Liksom. Ja. Men vi sitter med spelet för första gången. Ja. Vad är vårt första intryck? Spelet som jag har väntat på i så många år. Det här är det mest Hypade spelet för mig Någonsin eh, Jag såg alla trailers, jag läste alla intervjuer eh, Spelade demot eh, Alltså du vet jag var, jag var liksom Jag levde det här spelet nu Fr Från 2015 och fram till nu så har jag liksom Sugit i mig Allt, all information Jag kan få om det här spelet eh, Och När jag startade demot Och Alltså du vet, det var gåshud Och, och liksom Tårar, tårar. Alltså det, det var så Sjukt att se Den här öppningsscenen Med Arith när hon sitter i, I gränden och du vet Kameran zoomar ut och man får se Hur jävla massivt Midgar är och detaljerna, och du vet, så här motorvägarna, och neonskyltarna, och ångan, och de här reaktorerna, och den här gröna röken. Du vet, det. Ja, oh, det kändes som att man kom hem på något sätt. Det, det kändes bara så. Och, ja. Om jag håller med så. Ja. Hur länge har man inte väntat på det här? Det, det kändes ovärligt att faktiskt befinna sig tillbaka i Midgard, ja. i en fantastiskt utförd remake. Ja. Alltså första intrycket är ju lite försenat eftersom man, man börjar ju med liksom Bombing Mission ja. eh, vilket man redan spelat då i det mot. Mm. Så första intrycket är jag liksom vill hamna i på en gång det är ju då efteråt när man får utforska mer av den här fantastiska staden som man återvänder till efter mm. Bombing Mission. Man åker ju direkt till den sjunde sektionen Sector 7. Ja, ja. Och att få gå runt där, uppleva jag, jag, man minns ju tydligt hur det ser ut i originalet och mm. att få se det då i tredje persons liksom kunna blicka upp mot skyn, se de här enorma plattorna som överskuggar den här delen av staden och titta nära på alla människor och bara insupa den här atmosfären det var härligt det var superhärligt och jag är ju omöjlig när jag spelar spel. Jag tar sån tid på mig. Du vet, man måste gå runt i alla gränder. I det här uh, spelet får man ta tid ja. på sig. <laughs> bara utforska allting. Titta på allting. Prata med alla. Ja. Oh. Fantastiskt. Alltså det var jag, min första känsla. Jag, jag känner ju så här. Det finns... Alltså jag har så mycket att säga om allt. Så att jag, jag har liksom bara försökt att liksom banta ner mina åsikter till så här enkla meningar. Typ. För att det är ju... När, när jag kom till 7th till typ Heaven, till exempel. Då var det liksom... Det var så här jag föreställde mig att, att det såg ut. När jag spelade originalet. Det var den här liksom verkligheten jag målade upp för mig själv. Baserat då på de här förenderade, platta, tvådimensionella bakgrunderna. Och då har de ju verkligen lyckats. Ja, för att jag, jag känner så här... Vet, I början av spelet, när man kliver av tåget direkt... I originalet är det ju liksom en bild och du spelar en tredimensionell karaktär på en tvådimensionell bild. När du ska återskapa det i 3D, då är det liksom, det är ju inte bara att bygga en plats. Utan du måste ju, alltså i en tvådimensionell bild, då behöver ju inte saker och ting ha någon liksom funktion. Eller man ska säga, saker och ting kan se ut lite hur som helst. Men när du bygger en värld i 3D, då måste saker och ting... Då måste allting verka logiskt. Den här trappan måste ju leda upp till en utgång och kanske en nödutgång. Ja, det kanske måste, måste finnas måste toaletter. Ju leda någonstans. Det måste måste ja. leda någonstans. De Så måste ju att... skapa en hel värld. Ja, exakt. Är inte bara... Det är det jag menar. Att man har tagit sån enorm hänsyn till de här platta, tvådimensionella bilderna och skapat en värld och platser som hela tiden känns liksom logiska. Och det känns ju verkligen som att det är originalet. Fast nu får du se det från vilken vinkel du vill Och it all makes sense Ja, exakt Men vi kan fortsätta prata lite om utseende ja. Och jag tänker också att ni som lyssnar Vi kommer ju såklart ha originalet i åtanke hela tiden Så det blir ju att vi jämför Men det är väl liksom det som är hela tanken ja, med ja, den, här. Alltså, den här recensionen blir ju liksom en blandning av En objektiv recension och en jämförelse med originalet Ja, precis. Men om vi pratar utseende och typ grafik då, mm. såklart. Alltså, originalet släpptes ju 1997. Alla karaktärer är uppbyggda av polygoner. De går runt och ser ut som typ som att söta fia med knuffpjäser. Ja, de ser typ. ut som, som de gjorde i kartong, typ. Ja, men typ, faktiskt. Men nu är ju allt enligt 2020 års standard. det är realistiskt, det är verklighetstroget och extremt snyggt. Och precis som du nämnde innan, man skulle kunna säga att Frankfurt Fantasy VII nu ser ut som så som vi föreställde oss i huvudet att det skulle se ut ja, när så. man spelade originalet. Sen ska jag säga en sak, det här blir poddens avsnittets första negativa sak när vi ändå pratar grafik. Det finns vissa objekt, det finns vissa föremål som är väldigt lågupplösta. Mm. Man märker att de har sparat in lite... Eh, Lite minne på det liksom. Ja, exakt. Men jag upplever aldrig att det är någonting problem. Nej, jag håller med dig. Det finns vissa texturer som har låg upplösning. Och en, om jag också får komma med ett litet klagomål. När man till exempel rör sig i slummen och du har den här skyboxen som liksom ska vara himmel och den här plattorn ovanför dig. Jag tycker att de kan kännas lite lågupplösta ibland. Ja. Eh, jag håller med. Spelar man liksom på, på en mindre skärm och sådär, då kanske man inte bryr sig. Men vi spelar ju på liksom stor TV, HDR bild, alltså du vet, crème de la crème. Då då blir det att, att skybox och texturer sticker ut som lågoplösa. Eh, man, man ser så, här, det är en bild. Det, man ser att det är en bild. Ja. Ja, precis. Man ser att det är en skybox. Ja. Tydligt. Men det är det enda negativa jag har att säga om, om liksom utseendet i det här spelet. Ja, för Allt exakt. annat ser ju... alltså Allt annat... Det är, det är så vackert. Ja. Det, är så, det är så stört vackert. Ja, alltså. verkligen. och Om vi kommer in på det här med miljöer. Alltså Midgårds gator är en fröjd för ögonen. Alltså, ja. Alla de här mörka kvarteren. Det är blinkande glödlampor. Vi har det här neonfärgade wallmarket som bara... Det är fullt med fulla människor, det är bara mm. osar liksom av eh, lust, det är farliga öden. Alltså, man får den här känslan, det är en levande värld. Ja. De har verkligen lyckats fånga känslan av en stad som aldrig sover. Men man ränner ju inte bara runt på Midgårds gator, alltså, vi är ju även under. Vi besöker laboratorium, vi är i kloakerna, stilrena affärsdistrikt. Eh, ruinerna från ödelagda stadsdelar. Och alla är skapade med en enorm kärlek och hänsyn till både originalspelet och spelarna känner jag. Ja. Som omedvetet eller medvetet konstant jämför varenda gatusten med originalet. Ja, precis, det är verkligen ingen lätt uppgift men jag tycker ändå att de har gjort ett enormt bra jobb. Det osar nostalgi och passion. Jag uppskattar kontrasterna för att när du är på den övre delen av Midgard då är det raka gator, det är Jajamän. fina radhus, fridliga människor. Och du vet det är enkelt att orientera sig. Men är du i slummen, typ Wall Market, till exempel och som är en plats där du spenderar ganska mycket tid då är det så här rörigt och så här, kan, kan jag gå här? Nej, men här kommer jag inte gå. Här har de typ smält upp ett hus av kartong ja, mitt i Och jag liksom. gillar det för att det, det är svårt att orientera sig ja. i slummen. Ja. Men det är liksom kanske det som är lite meningen också. Ja, att det ska då, vara stökigt och ruft. Ja, men det är klart. Liksom. Det, det, det är livat ja. där. Och du och, hittar lite skatter överallt. Och... En, en liten detalj också. Alltså du vet, i originalspelet... Då finns det så här typ skyltar lite överallt. Med så här olika kange-tecken och typ så här. Det står typ så här, i, I Seven Heaven så står det så här texas bar i originalet. Alla de här skyltarna från originalet finns att hitta i remaken, fast oh. de är placerade på lite olika ställen. Jo. Men om man liksom ser kange så är det exakt de tecknerna fast de sitter liksom lite utplacerade här och i spelet. Och bara en sån liten sak. Bara en Även sån liten det. sak att man tittar på originalbakgrunderna och bara den här skylten. I originalet den, den ska vi ha med någonstans här. Den <laughs> sätter vi där borta Alltså du vet sådana här enkla saker ja, man, man hade kunnat bygga om Sektor 7 I remaken helt och hållet Men här är det så här: Nej, vi ska hålla det ganska troget Vi ska mm. ha till och med ha kvar samma jävla skyltar ja, Och det är, så här, det, det är liksom den Den omtanken de har lagt ner på det är sånt som hardcore-fansen. Jag räknar mig själv som ett hardcore-fan. Mind you. Vi, vi, hittar sånt. vi hittar sånt. Vi hittar de här små sakerna. och bara så här. Oh, Den där gröna skylten som jag älskade så mycket. När jag spelade det första gången. Som jag alltid undrade vad det stod på. Nu kan jag se vad det står här. Jag kan, Absolut. Inte, jag kan inte japanska men det är samma bokstäver i alla fall. Så att, ja, men jag, jag, jag uppskattar det väldigt... Väldigt mycket Och sen senare i spelet Så befinner man sig liksom i den här Sofistikerade delen av Midgar Och då är det betydligt lättare att orientera sig Man, man har liksom gjort det man har gjort slummen liksom rörig, medvetet, känns det som. Men också mellan alltså sektionerna, alltifrån 5, 6 och 7, ja. där du befinner dig, är så stora kontrast också. Absolut, absolut. Det, och det känns så verklighetstroget. Ja. Liksom, vi har det här mest fattiga området i sektor 7, mm. där husen är gjorda bokstavligen av typ kartong. Ja, exakt. Liksom. exakt. Och sen har du... Sektor 5, där Aerith bor. Ja. Och folk bor i hus där. liksom mm. det, det, det, det, det var ett starkt ögonblick för mig i ja. remaken. Eh, när jag kom till Sektor 5 första gången. Och eh, man träffar eh, Arith Jag tänkte bara så här: vad gör du? Gå tillbaka till Tifa och Barrett. Ja, ja, nej, nej. Typ, nej utan, utan, de tror att ja. du är död. Men du vet, när Aerith och Cloud träffas i kyrkan där då, då var det jobbigt att spela. Alltså jag, jag, var tvungen att, men alltså jag var tvungen att verkligen pausa och bara säga, fy fan vad det här är bra. Ja. Alltså det, <laughs> deras dialog efter att Cloud har trillat ner från taket där alltså du vet, jag, jag var jag, jag var tvungen att pausa ja. och du vet sätta mig ner och bara säga. Men att få se Aerith för första gången. Ja. Man har ju sett henne då precis i början av eh, av spelet ja. när liksom kameran blickar ut över hela ja. Midgar. Men att jag tänker liksom nu när vi ändå pratar utseendemässigt, om vi går in på karaktärer mm, och så. Mm. Det är så häftigt att få se de här personerna på <laughs> riktigt. Det känns ju som att de står framför oss. Oh. Jag tänker att när Advent Children släpptes, alltså det var ju, Nu hade ju inte jag spelat 5.7 mm. när filmen släpptes. Men jag var ju väl förtrogen med karaktärerna. Men jag kan ju tänka mig dig då. Ja. Oh som hade spelat. Du var ju otroligt insatt i spelet. Det måste ju kännas som något av ett mirakel för dig som ett hardcore Final Fantasy fan och alla fans världen mm. över. Att få se de här karaktärerna Cloud, Tifa, Barrett i hög kvalitet. Ja. Och nu får vi göra det igen. Ännu bättre. Välgjorda 3D-modeller. Liksom. Det, det är ju fantastiskt. Alltså, Jag älskar ju Tifa. Men, men det är någonting med Aerith. Alltså... Sättet de har gjort henne i remaken Sättet de har designat henne Sättet så, så, som, som, som De har lagt liksom hennes röst och Sättet hon ter sig på Det är Någonting med henne alltså ja, Som gör leder. att jag bara vet Att det kommer bli smärtsamt I framtiden <laughs> ja, att, spela, att spela senare delar Spider. Av det här spelet eh, Det kommer att bli smärtsamt ja. Väldigt smärtsamt för mig. Jag är ju Tifa all the way. Jag älskar alltså, Tifa också. Fast, jag, är, fast, alltså jag älskar Tifa på ett annat sätt. Uh, Aerith, är, det är någonting med henne bara Du som älskar är, henne som typ en lilla syster eller någonting. Alltså Tifa älskar jag... Eller som barndomsvän? Ja, lite så. Ja. Hon känns som en mer kompis, men Aerith det är någonting med henne bara som är... Jag vet ja. inte. Men jag är i alla fall otroligt imponerad och nöjd både med det faktum att de, de ändrade ju Clouds utseende under utvecklingen. Ja. Lite med armarna och ja, hennes ansikte ser ju annorlunda ut jämfört med första trailen. Ja, men spelet. precis. Mm. Och jag är helt okej okay med det. Jag tycker det ser skitbra ut. Jag älskar Tifa. Att de har behållit hennes stora bröst. Hell yeah, thank you very much. De är verkligen jättestora oh. ibland. Alltså. Ja men Jag säger bara så här: Det ska bli så kul att få se, möta och lära känna Sid. Och Vincent och Juffy. Alltså... Ja, men jag älskar Sid. Ja, ja. det ska bli... Man, man glömmer bort. Just det! Det är så mycket mer ja, i Final, so Final Fantasy ja. som vi kommer att få uppleva ja. när vi är gamla och sitter på ålderom sen. Ja. Typ. Mina, mina tankar kring det här med just karaktärsdesign och sånt. Alltså, alla ser ju ut som jag vill att de ska se ut. Ja. Man har ändrat så här små saker. Typ, alltså så alltså Ariths klänning är typ Lite, lite mönstrad och hon har lite andra liksom, detaljer på sin röda jacka och Tifa har typ så en en sport BH under linnet och det är så små saker alltså Cloud har de bytt, De tänker på de, de har bytt några armband på Cloud och de har satt på Barrett solglasögon. ögon. Um, det är ju faktiskt en man som heter Roberto Ferrari som har fått det här jobbet då, att piffa upp de gamla karaktärerna men också skapa de nya karaktärerna till exempel då den här killen på motorcykeln som ah. heter Roach. Ja. Ah han är tidigare arbetat Roach. Roach. Ja. R O A C H. Ja, Roach. Det sägs typ aldrig under spelet. Han säger bara att han är en speed demon. men det står ju Roach om man har subtitles på så då ser man ju det. Roach. Roberto Ja, hästen, mm -hmm. ja, precis. Roberto Ferrari har ju också tidigare arbetat som karaktärsdesigner för Final Fantasy 15. Ah. Och han har ju som jag sa haft en väldigt stor respekt för grundmaterialet och de här nya karaktärerna passar ändå in tycker jag i den här etablerade världen för det är ju svårt att föra in någonting nytt i någonting gammalt. Så jag tycker han lyckas ändå för att för det som är lite kul det är ju att Roach till exempel som är en av de Mer framstående nya karaktärerna. Han känns ju lite som en blandning av Kadaj, ja. Loss och Yassou från Advent Children. Ja. Han är ju de tillsammans. Ja, typ. Så att frågan är om Advent Children liksom kommer att vara kanon ja. fortfarande. Ja, kanske. Mer om det där och mina foliehattsteorier i senare delen av det här Eller hur? avsnittet. Ja. Jag, och jag lämnar det där. Ja, tycker Men jag. Samtliga karaktärers kroppar och framförallt ansikten tycker jag känns så levande. Inte att de har strävat efter en superextrem realism för att de känns ju fortfarande lite anime-cartoony. Ja, absolut. Och det uppskattar jag för att det hade blivit konstigt om man liksom försökte göra om Cloud och Barrett till Liksom riktiga människor Det hade ja. liksom inte funkat riktigt nej. på något sätt Nej, alltså han Cloudy ser ut som en kvinna Ja, nästan. han är väldigt han vacker har, och androgyn han, Ja, hans ansiktsform Han har ju typ inga käkben typ. Nej, precis Inte av en man, man i alla fall Nej, nej, precis Och Barretts händer är typ lika stora som Clouds överkropp ja. Men på något sätt Men på något sätt så, så funkar det liksom Ja, Jo, det, men precis det är ju liksom Man strävar ju som sagt inte efter en liksom super-extrem realism Nej, här. men i den mån det går Så är de väldigt verklighetstrogna Ja, precis Och när man tittar på karaktärerna under cutscenes så är ju ansiktsuttrycken minst lika talande som orden de faktiskt säger. Cloud har ju en enormt stor arsenal av sköna och ibland väldigt osköna ansiktsuttryck som säger mer än vad hans mun gör, tycker jag. Att ja. alltså man ser på honom vad han tycker ibland och... Ja, men abs absolut. Men det är ju inte alltid så att när de pratar så följer läpparna. Nej, precis. Vad, vad kallas det? Ja, det är inte lippsynkat. Alltså man, man, man har ju inte gjort motion capture på munnarna. Nej, och det är väl äh... lite för att det ska följa oavsett om det är japanska eller engelska. Ja, man, man har, det här spelet gjort i Unreal Engine. Och de här munrörelserna är ju... Man har alltså gjort en... Eh, Modifikation på Unreal Engine Så att man har spelat in rösterna Och sen så har man liksom med hjälp av en AI eh, Gjort munrörelserna Efter det okay. så, mm. så att det är liksom Datorgenererat ah. Bara som den här scenen när Cloud och Tifa Träffas första gången Igen i baren Och Cloud beställer en drink av henne Alltså, man ser på Clouds ansiktsuttryck vad han verkligen känner i den stunden. Och man ser på Tifa också vad hon känner, men det är inte det de säger till varandra som de känner. Nej. Man kan se blickarna och förstå den sexuella frustrationen de se får emellan. Säger ja De två. Det. Se det. Ja. Ja. <laughs> de två. Ja. Och så Tifa med sina enorma talanger. Känns ju också som en sån där liksom girl next door där man verkligen ja. har fångat glimten i hennes öga. Aerith ja. uh, ser verkligen ut som en jävla sagoprinsessa med de här stora, runda ögonen som man bara fullständigt förlorar sig i. Fast jag ska säga så här nu. Ja. Ja, att Om jag var tudelad i mm. originalet så är jag mycket mer tifa, T tifa. I remaken ja. Mycket mer alltså, För mig är det tvärtom Alltså Aerith, eller Aerith Känns mer som eh, Hon känns mer som en lilla syster Stora syster skulle jag säga Nästan ja kanske. På något sätt. Det är Tifa jag blir, jag blir arg, jag blir förbannad Det är ju Tifa alltså, det, Sen fanns det en karaktär som jag var livrädd över Jag kan över. slåss över det här Jag kan ta en fistfight Ja, men alltså det är olika från dag till dag för mig också. Ibland är det Team Tifa, ibland är det Team arith Det beror på liksom. Ja. En karaktär som jag var livrädd över att han skulle sabba det var red 13. Eh, som är liksom en, en typ varg hund rotta. Eller hur? Hur ska man få det här liksom att se någorlunda ja. inte skrattretande <skratt> ut att han ha såg en talande fan, han, han, hund? Han såg fan bäst ut. Ja. Alltså, det är så sjukt. Ja. Han ser ut som en, som en snäll... Varje typ ja, hund. Mycket bra. Alltså, man har verkligen och fått till basiska accent, liksom. Ja, det är otroligt. Ja, alltså. Sjukt bra, Sjukt bra. Och sen, och sen de som har fått minst makeover. Det är ju Turkarna, The Turks. Eh, Reno, Rude och Sang. De ser ju typ ut som de gör, i Advent Children. Ja, men det är bra. Jag gillar det. Jag gillar, Jag gillar det. deras utseende i Advent Children. Alltså, den filmen har ju nästan satt typ en prägel ja. över hur, hur de ska se ut. De har ju dock i remaken lite annorlunda eh, design på sina kostymer jämfört med i originalet. Ah. Där var det liksom alla det samma kostym. I remaken så var det också de hade nästan samma. Fast de, de bar den olika. Men i remaken så är man ju liksom de har liksom Renos kavaj typ annorlunda jämfört med Rudes till ah, exempel. Men han har kanske gått i en affär han har gått gick in på Dressman. Ja, han, han, han, ny... han är skräddarsydd. Liksom. Han gick till Dressman och fick en skräddarsydd kostym. Och sen ja. eh, Jesse Biggs och Wedge. Känns ju också väldigt verkliga Men samtidigt Jajamän. så har ju liksom, liksom Wedge har ju ändå en, Någonting komiskt i sig I sitt utseende Fast han känns Jaha. ändå liksom På riktigt på något sätt Han var väl den jag gillade minst Wedge? ja Jag tycker Biggs känns otroligt karaktärslös Nej, jag, jag känner Wedge Jesse Kändes, Jag gillar Jesse wife Okay, hon kallas för Wife of Jesse. Ja, I, I ja det är kul för jag vet folk som, medan du och jag sitter och debatterar, Team Tifa, <laughs> ja. Team Aerith ja. så är det folk som är Team Jesse. Ja ja ja. Och absolut. det är skitkul att det här utökade karaktärsarket ja. har öppnat upp så mycket för hennes del. För hon fick så liten roll i ja. originalet. Ja, men precis. Så det är ändå, det känns ju att ja men det är ju naturligt då att om Claude ändå ska umgå så mycket med dem, ja. den här gruppen, så måste man ju lära känna dem. Ja, exakt. exakt. Så, så känner jag också. Och jag, som är alltså slutord för, för lite det här med, med liksom karaktär och så här, jag, jag gillar att man inte har petat för mycket. Jag, vill, jag gillar ändå att det är liksom samma färger och samma kläder som i originalet. Hade man ändrat på någonting typ hade man bytt hade man liksom ändrat på en av Clouds liksom spikiga hårbitar så, så hade det känts liksom fel ja, bara. Nej, det får, man inte, nej, man, det får måste, man inte göra. Han måste ha det kvar. Allting är som det ska vara. Som vi jag. vill ha det. Precis. <laughs> Ja, men om vi går in lite på utseendemässigt då animationer, mm. tänker jag. Ja, alltså vi kom in lite på det här innan med ansiktsuttrycken och hur de liksom, jag tycker jag att, att de liksom talar ett eget språk och man, man ser ju på en karaktär när de tänker någonting men som de kanske inte säger. Eh, och där tycker jag att animationer är som starkast tillsammans med dessa animationer som vi får i strid tillsammans med dessa animationer av det magi och sammön och eld och is och du vet när man slåss. Oh, gud, Tifas stridsanimationer. När <laughs> hon gör henne <laughs> somersault och bara flyger oh. genom luften och gör sparkar till höger och vänster. Oh, gud, vad fint. Eller den här gnistan som hela tiden följer toppen på Cloud's svärd när han svingar och liksom att saker och ting går så snabbt att det liksom blir en liten motion blur runt svärdet. Det är de här små detaljerna i de här animationerna som är så jävla ja. coola. Sjukt bra. alltså om man tänker efter vad viktigt det är med alltså så animationer och hur folk, mm. vad ska jag säga? Men hur folk rör sig. Alltså ja. det, det är så viktigt. Jag kan ju tycka typ att när Ares eller Ares Mm. rörde sig. Det känns så... Okej, okay, hur ska jag säga det här? Hon är en väldigt japansk tjej. Ja, ja absolut. Och det är väldigt oskyldigt och oskuldsfullt mm. och man rör sig som att man knappt nuddar marken. Ja, exakt. Jag gillar inte sånt, men jag fattar att, att det är den bilden folk har av henne, ja. liksom. Exakt. Ja, punkt. Jag vet inte. Precis, alltså när när jag när, jag, jag, jag när, menar. Jag, när jag, ja precis när jag ser Eryth då tänker jag på den här Black Sabbath låten Fairies Wearing Boots. För ah. det är lite så jag ser henne. Ja, ah, faktiskt. För hon har ju du vet, hon är den här timida och liksom ändå så här sprudlande tjejen, kvinnan. Uh, men samtidigt så är det ju någonting oskuldsfullt med, med den här långa rosa klänningen och det här uppsatta håret och, alltså och hade där. det varit helt helt verklighetsförankrat mm. och man mötte en sån där människa. Därmed tänkte så vad fan har du på dig? Då hade man ju typ dels frågat sig det, men man hade också typ så här typ trott att det var något fel på ja, henne. Ja. För att hon beter sig så eh, hon har ju psykopatidrag. Ja, om man, om man ja, skulle ja, ja. ja det. är lite psykopatiskt liksom. ja. Alltid glad och stirrar på en med och verkar veta saker om dig ja, som du inte vet än. Det är lite scary. <laughs> Crazy girlfriend. Och det, är väl det är väl kanske därför jag gillar Tifa mer för hon känns mer down, ja, down to earth. Ja. Hon vågar visa liksom, riktiga känslor. Hon, hon, hon vågar bli förbannad ja. och ledsen och gråta och vara verklig liksom. Mm. mm. Oh, det har ingenting med animationer att göra med nej, men nej. Alltså, jag, jag, jag, Om vi ska gå in på animationer och sådär, fortsätta på det spåret. Jag, jag, jag tittade mycket på NPC:erna, alltså karaktärerna som, som bara liksom, finns runt omkring. Oh. Och eh, vissa av dem fick mig att känna mig ibland som att jag inte passade in. För att de står i du vet, så här, ett par Bersha Kinos och en. Och en, en blå piqué-tröja Och står och tittar liksom, i något hörn så här. Och så kommer jag där liksom, med, med någon form av lila Blå byxdress och ett <laughs> två meters svärd På ryggen <laughs> Så att ibland så, så fick jag med att känna mig som att Jag passar inte in här ah. Och ibland så känner jag som att nej Det är fan de som inte riktigt passar in Kanske här Kanske det alltså, Fast det är ju liksom oftast när man är på den överdelen av Midgar i, i societeten. Ja, och där, där kan man ju ändå komma undan med den kontrasten. Ja, de är ju liksom societeten. Ja, typ. men jag, jag hittar ändå detta i slummen, att folk mm. det känns inte lika mycket liksom, alltså Cloud och Barrett ser ju ut liksom, de har ju lite så här Mad Max, ja. cyberpunk ja, så stil. Ja, postapokalyptiskt. folk i slummen går runt i shorts och linne liksom. Ja. Och, och, och, och det blev lite märkligt, och nu måste jag säga en negativ sak också. Ja. De använde samma karaktärs eh, utseende. Ja, ja, ja. Alltså man kunde stå på ett, ett ställe och i ett rum så fanns det fem stycken individer som var identiska. Ja, ja absolut. Det där, det där kan du komma undan med om du är i en miljö där typ alla har kostym. Ja. Eh, men är du i slummen så tänker man liksom att alla man upptrycker det mer. Ja. Men jag ska också säga att jag märkte att karaktärerna och NPCs ändrade sig beroende på vilken eh, sektion du var i. Absolut. När du var i sectors 6, eh, mm. alltså Wall Market, mm. där var det mycket människor som hade så här, eh, de hade ett litet så här slick ja, utseende precis. liksom. Torskiga. Ja, eller ja. hur? De hade ofta typ så här skägg eller en liten goatee. Mm. Förstår du? Ja. En sån som gillar att hänga runt barer sena kvällar. Förstår alltså, du? Ja, och tala om Walmart så såg jag två NPC:er. Jag, jag vet inte om du såg dem också. De står med varsin hink med popcorn. Såg du dem? Nej. De står alltså och pratar. Och sen efter ett tag så börjar den ena att kasta upp popcorn i luften för att fånga i munnen. Och sen så ska den andra göra likadant. Och så missar han. Och den andra börjar garva. Och så jag tänkte så här, undra hur lång den här animationen är innan uh -huh. man liksom startar om. Den var typ seriöst fyra minuter. <laughs> När de bara står och garvar åt varandra och försöker så här. Alltså man ser att varenda att den loopar inte utan den är liksom den är lång oh. det är någon som har liksom stått och mo cappat att kasta popcorn i munnen och missa och träffa och stå och garva och du vet, stå och knuffa på varandra så du oh. är så lång loop oh. på den NPC. Då, då står det inte bara du vet som och liksom gunga fram och tillbaka som Nej. spöken utan de, de, de, de de har de en bidrog, ja, och de bidrog till att Wall market, en liten detalj som bidrog till att Wall market faktiskt kändes levande ja. på många sätt. Tillsammans då med den här liksom musiken och neonskyltarna och, mm. och allting. Liksom. Jo, men alla NPCs hade ju typ ett jobb. Sen kunde vissa sitta på en bänk och bara stirra ut. Men ja. det fanns alltid någonting de kunde bidra med för det mesta. De, ja, de hade konversationer med varandra, man kunde gå förbi dem. De kunde delge någonting. Man kunde liksom tjuvlyssna lite på vad de sa, mm. sådana saker. Så det, det var det, det, det, det var gillade. För att i originalet, du var ju tvungen att gå fram till en NPC. Prata med och dem. Prata med dem för att lyssna på vad de sa. Mm. Medan i det här spelet, så behöver du inte klicka på en karaktär för Nej. att lyssna. Du hör hela tiden snacket runt dig liksom. Och det uppskattade jag för att man bara åh oh, vänta, de där pratade fan om Cosmo Canyon där borta. Och ja, så man sig, springer man tillbaka och står och lyssnar så här oh, Have you heard about this village? It's the top of the mountain, it's called Cosmo Canyon. Och jag bara, what the fuck? Uh -huh. <laughs> jag står kvar och lyssnar hur länge som helst. Ba. Hoppas de säger någonting mer. så, här, du vet. Man, man, man pratar om typ kinra-ubåtarna och saker som kommer långt senare i spelet. Ja, och jag uppskattar att dialogerna nu kommer vi in lite på det här med, med ljud kanske. Ja, mm, mm. Det tyckte jag var intressant att de eh, det här har liksom att göra med att med NPCs och så tänker jag. Mm. Att deras dialoger eh, ändrade sig beroende på vart du var någonstans i Midgar. Ja. Alltså tjuvlyssnade du lite på dialogerna mellan två Överklassbrudar som står i kostym på övre plattan liksom, då, då stöttar de Kinra helt och fullt. Absolut. Eh, Absolut. Och tycker att Avalanche är terrorister som förstör allting. Liksom. Medan om du går i slummen och står och lyssnar på en eh, mamma och en dotter, så stöttar de Avalanche. Och, förstår du, de här dialogerna vid sidan av och mitt emellan, liksom, de var viktiga för att brodera ut den här bilden av medborgarna i Midgar. Det, det, som, det som remaken gör också, nu när du säger det, det är ju att det målas ju upp en mer nyanserad bild av Avalanche versus Shinra. I originalet så är det ju ganska klart att Shinra är ett ondskefullt företag. Medan alltså i det här spelet så tas ju aspekten upp av att Fast de har faktiskt gjort ganska mycket bra också. Ja, och det som är kul är att Cloud ofta är den personen som påpekar ja, precis. den här ovälkomna åsikten. Ja. Det är så lätt att man tänker att det är bara ett hemskt företag. Men Cloud är den som liksom stiger in och påpekar att ja, men de har gjort massor av bra saker också. Ja, precis. De har byggt, de har byggt barnsjukhus och allting. Precis, alltså, du vet, de... och att man får höra dialogerna av de människorna som jobbar på Kinra. Det är inte längre en åsiktskorridor man befinner sig i, Nej. utan nu är det liksom att. Vart ställer jag mig egentligen i det här? Eller hur? Det, alltså det när är man, svårt. att man funderar på det liksom. Men det är ju som politik i verkliga livet, det är ja. inte svartvitt liksom. Men du nämnde liksom ljud och sådär, musiken. Ja. Soundtracket innehåller ju över 100 låtar. Ja. Vilket är vansinnigt ambitiöst enligt mig. Vi har ju de klassiska låtarna där man egentligen är, alltså bara har bara så köttat på arrangemanget. Det är inte längre liksom MIDI ljud utan det är orkestrala verk. Och vi har låtar som är helt nya men som bär gamla melodier på sina axlar. Man kan liksom höra någon liten tonegång. så bara, fan det här känner jag igen. så står man bara kvar och lyssna. Liksom. Och sen har vi ju även musik ifrån filmen Advent Children. Och sen har vi som jag sa då en, en, en del nya stycken. Och variationen är ju enorm. Alltså för att, som jag sa, vi har de här liksom orkestrala verken. Vi har tung jävla metal med dubbelkaggar och solon. Och sen har vi liksom låtar som bara är liksom alltså EDM- Beats och techno. Vi har ju liksom allt här. Sättet man använder musik på i det här spelet är ju också ganska nytt. Istället för att liksom byta musik när det blir fight. Att man byter från en liksom miljömusik till en fightmusik. Så har man nu kvar miljömusiken fast man intensifierar den med liksom ett tyngre beat, Som att i första delen av spelet och när det är i första reaktorn, då har du fortfarande reactor theme när du slåss mot fiender, fast det kommer liksom lite stråkar och det blir lite mer dramatiskt liksom. Och den övergången är så snygg, det är otroligt, tycker jag alltså. det, är liksom, det, det är bara samma slinga som kör hela tiden ja. om och om igen och den byter liksom, beroende på när du går in i fighten Exakt, och det är exakt. Utan något hack, utan något konstigt liksom. Man lägger bara på ett spår Ja, liksom. Det är super snyggt. Men där är ju egentligen ingenting nytt. För att alltså det där gjorde ju Konami redan i Metal Gear Solid 2 faktiskt att man liksom bara la på ett spår med så här hetsiga trummor och biffade till musiken när det blev liksom intensivt. Du menar att liksom slingan som vi hörde först, den ligger fortfarande kvar? Den där. ligger fortfarande Men kvar. Men den läggs på. Ja, exakt, exakt. Coolt. och det funkar ju skitbra i ett sånt här spel när, när liksom man går mellan att utforska och slåss sömlöst. Det är liksom ingen, ingen liksom trans, vad heter det? Transis, transition Nej, mellan precis. där utan nu är det ju att slåss och sen när striden är över då fortsätter du bara gå. Det är liksom ja. ingen skärmbyten eller Nej. något sånt där utan, um... alltså, hade jag inte spelat originalet hade inte jag haft någon förankring till Final Fantasy VII överhuvudtaget så hade jag tyckt att det var nästan för mycket musik. Ja. Alltså hur man, om man nu får säga det, alltså mm. det är det är så fullpackat med originallåtar som mm. de har gjort. och jag som har spelat originalet, är, alltså uppskattar ju det. jag tycker att det är jättekul att känna igen de här låtarna. Final Fantasy VII soundtracket är ju underbart. altså Umatzu är ju ett geni Absolut. och Absolut. Hans, allt han rör blir till guld. Eh, så jag älskar originalmusiken och Så det var jättekul att få höra dem Men det är verkligen superpackat ja. Med musik vart man än går Det är liksom Du går in på ett hotell och där är en musik Du går in i ett rum och där är en ny musik ja, Och du, ja. du går ut i staden där är en musik Och så överallt ändras det Du kan liksom vara i samma stad Men du går till ett litet annat kvarter Så byter du musik ja, igen ja. Och får en ny stil Alltså, det är ju intensivt. <laughs> ja, det är det. Och ibland kan du liksom stå och lyssna på... Du kan gå igenom en gata och sen är det liksom en radio på gatan som spelar en låt. Ja. Samt, samtidigt som du liksom har gatans theme spelandes... Liksom, det är det ja. hela tiden. Och man kan ju samla... Det blir lite som ett minispel i, i spelet. Mm. Att man kan samla låtar... Mm runt om i världen så kommer du stöta på till exempel radioapparater eller någon som står och lyssnar på en cd-skiva mm. eller någon som ger dig en cd-skiva med olika låtar. Och det är också kul. Det gillar jag verkligen. <laughs> Men det viktigaste med musiken i det här spelet, det är ju att så fort vi har en nyckelscen, alltså en scen som är trogen originalspelet, så har vi ändå den klassiska musiken ja. på rätt Rätt musik på, på rätt, rätt scen. Mm. Och det är ju ett sånt litet knep som de tar till för att få ett järngrepp runt mig. <laughs> ja, jag absolut. Alltså, du vet. Man kan man, man bara hoppa från klippan, du var okej. Okay. <laughs> ja, men återigen, när man kommer till Ariths kyrka och den scenen börjas och musiken kommer. Alltså, du vet, det är. Då är det liksom. Då är jag som mest hemma. När det händer Att nyckel, en ny, nyckelscen kommer Och musiken känns igen Och du vet man får se karaktärerna De interagerar, de talar till varandra du har de inte gjort förut liksom. och du vet... När jag spelade den scenen ja. Och jag bara, Åh, nu händer det ja. Då bara dök du upp som äh, gubben i lådan Bakom min axel och bara ja. Åh nu är det här <laughs> och jag bara Jag måste bara sitta här med Och titta på det här Åh det här är så fint Åh gud Nu kommer de Åh, Titta här nu Titta det här som kommer sen Det är jättebra Och jag bara uh. Shut the fuck up <går> Jag måste det, få uh. uppleva det här själv Jo jag, det. Vet, jag vet ja, ja, det, var, det var ändå många scener Som jag <laughs> Kände att jag liksom Ville se Jag ville se din reaktion Ja uh, Men dem. då sitter jag där Och bara Håller dig liksom uh... typ. Nej Jag skojar Det gjorde ingenting Vi har ju också ett nytt ledmotiv uh, i det här spelet som heter Hollow. Uh, jag är inte superförtjust i den. Den kom i slutet på spelet. Uh, da, da, da, da. Ja. Jag gillar den jättemycket. Ja, jag vet inte. Den känns inte riktigt FF7 för mig. Jag tycker den är jättebra. Den det... känns Advent Children. Ja, man <laughs> försöker ju du vet, att pressa Slutet in. på Advent Children ja, är ja, väl... Ja. Med, med, Eh, Gerard Way fr jo. från eh, My Chemical Romance. Och det kändes så. Som ja. sjunger tillsammans med någon japansk sångare. Det kändes bra. Ja. Jag gillar den låten. För den hör man lite i Sektor 5, tror jag. Ja, precis. Exakt. En så... instrumental version mm, av den hör man ju. Ska jag prata lite om röstskådespelarna, Filippa? Ja, jag tycker det. I Japan, där behöll man ju röstskådespelarna från Advent Children, rakt av. Men den amerikanska dubbningen, då fick vi bekanta oss med nya röstskådespelare som är ändå ganska lika i tonen, de som vi hade i Advent Children. Allt röstskådespel håller väldigt hög standard tycker jag. Och de lyckas förmedla både liksom dramatik och känslor, till och med hos, som vi tagit tidigare då, NPCs som bara glider runt. Det är inlevelse. De har inte tagit in vilka skitröstskådespelare som helst. De här intima scenerna mellan karaktärerna har ju för mig aldrig känts så här levande. Det finns scener mellan Cloud och Tifa där röstskådespelet höjer scenen till 150 procent. Mm. Bara för att röstskådespet är så jävla bra. Ja, jag håller med det. Är, och jag tycker också att deras val av röstskådespelare mm. är fint. För hon som gör rösten till Arith är ju en välkänd Youtube-streamer. Brianna White. Så är hon. Mm. Så det är kul att de har ändå valt människor som de vet. Mm. liksom känner till när väl förtrogen med original story. Och det är ju inte alla som är det. Resten av skaran har väl typ inte spelat fan eh, 57. Men de gör ett enormt bra jobb. Det enda jag kan säga eh, är att Barrett han då att det är ju lite som den här 80 stereotyp black dude som han ska vara som så. comic han, relief. Han ska ju vara så. Okej. Okay. Listen up y'all. Everything Shinra has told you is a goddamn lie. Marco is the lifeblood of our planet. Those greedy bastards are bleeding it dry. Y'all gotta rise up, Barrett. Who are you talking to? People, put me on tv I will drop some truth. man bro du är så här hela tiden <laughs> som en hund liksom det, det, ja. det cirkulerar väl en meme liksom att black, all black dudes don't sound like this liksom. but, it, but that's that's my nigga barrett so it's okay ja men typ det, det ja. är liksom memen ja, ja. att alltså Barrett redan från början redan från scratch i originalet så var ju han typ en Mr T karaktär ja ja um, men jag tycker att Barrett Han är ju, han är ju han, så. Hans mjukhet Har ju aldrig varit så tydlig Som det är i det här Nej. spelet Det är det som är så fint i ja. Final Fantasy 7 Vi pratade i förra avsnittet om det här med liksom Hur karaktärer framställs Och mm. sådär Kvinnor och män och så Men Final Fantasy 7 är så progressivt ja, På det sättet mm. tycker jag För att vi har liksom hardcore Tuffa Barrett liksom Som samtidigt då Alltså man får en anledning till varför han är så tuff som han ja, är. Precis. Det är för att han har en liten dotter att ta hand om. Det, det är henne han, han krigar för jo! och håller uppe den här fasaden och för. Vilken förälder kan inte känna igen det? Exakt. Man, Exakt. Man, alltså de är så levande, de här mm. karaktärerna. Äh, och det är och så apropå fint. Brianna White som gör Aeriths röst. Jag såg ju på Twitch när hon streamade... Uh, Final Fantasy 7 remake ah, Och hon får spela den här scenen då mellan Cloud och Aerith i kyrkan. Och hon lägger ner kontrollen och går därifrån. Och oh. kommer tillbaka och är helt tårögd. Och hon är så här: ni får ursäkta mig, men det här är fan jag som har gjort det här. Jag har varit med och gjort det här. Och så bara sitter hon och grinar. Alltså verkligen, alltså hon sitter och gråter typ fem minuter. Och det, är, det är fan... Oh, För hon, oh, Brianna, alltså just, just Brianna White är ju hon är ju ett stort Final Fantasy-fan sedan innan liksom. Så att det är kul att se. Det ska vi köra lite en roll call på några av de mer framstående karaktärerna. Sure. Bakom Cloud Strife's röst så hittar vi Cody Christian. Han låter ju väldigt lik eh, den gamla röstskådespelaren till Cloud, Steve Burton hette han så tror jag. Jag vet inte. Ja. Eh, Jävligt bra insats. Han, ha, bra. han har den här monotoma och lite hesa rösten ah, som Cloud ska den här, ha. Liksom rösten med attityd. Ja. Som att han typ helst bara vill göra något annat. Precis, attityd utan attityd. <laughs> alltså. Well, seems this old friend of in a tight spot. Long time ago I said I'd be there for her. Made a promise. So. Sen har vi ju John Eric Bentley som gör Barretts röst. Och vid första anblick så känns han ju som vi sa, som en generisk black guy, men det, det gör liksom ingenting. För att Barrett är ju så. Är alltså, röstskådespelaren svart? Ja, det mm. är han. Eh, och jag tycker att hans all, all, alla repliker som, som han säger är ju spot on. Oh, ja, alltså, absolut. Och sen så just det här, att han har liksom ett mjukt röstläge när han pratar med sin dotter. Oh. Alltså, du vet, det är så här, nyanserna. Han har ett sånt spektra älskar Barrett. Alltså Barrett har, ett, har nog det största karaktärsspektrat ja. av alla. Ja, ja. För han Håll kan med. gå från stenhård till mjukisdjur. Ja. Britt Baron spelar, uh, spelar Tifa. Och kanske den rösten som jag personligen känner är mest i linje med karaktären. Den är mörk. Ja. Hon har en mörk röst. Kvinnlig, sexig, oh, mörk röst. Gud ja. ja. Och den är liksom lite hes när hon blir så. Här Ja. Arj. Ja, precis. Oh! Ja. Den, den rösten tycker jag är den som är mest perfekt. Oh, ja. Håller Håller med. Ja. What's with you all of a sudden? With me? Like you're losing that hard edge. That bad? Not at all. I like it. I'm really glad to have you back, Cloud. Really glad. Spot on. Eryth, your yeah, Bri Brianna White som vi sa, helt perfekt också. Alltså hon har lite gulligare röst och lite ja, mer flickigare, liksom. liksom, som som det ska vara, som du har, eller, som, som det alltid har varit i mitt huvud. Ja. I alla fall. <laughs> Here, this is for you. Huh? A flower? That's right, it's a gift. Think of it as a memento. It's on the house. Huh? Lovers used to give these when they were reunited. Uh, wedge? Görs av Matt L. Jones Den rösten som jag tror att många Av er kanske känner igen Men inte riktigt vet vartifrån Då kan jag säga att han är ju Jesse's polare i Breaking Bad en av hans de här knarkpolarna. Nej. Jo, är det är sant. Yes. Han, det är därför man känner igen just den här, är väldigt speciella rösten. Vet, alltså oh. han har liksom Men väldigt ljus röst. Ja, ljus och liksom ungefär som att han har typ en ont någonstans. Ont någonstans, ja precis. <laughs> och i övrigt så är det en enormt stor cast av duktiga röstskådespelare. Alla levererar. Jesse är också så här perfekt röstlagd. Mm. Mm. Alltså hon känns ju verkligen som en sån här brud man bara vill hänga med. Käka pizza. Chaka hon pizza ju med. pizza. Ja, hon, jag vill fan prova den där jävla pizzan. Okej, jag vet det. du mig Det beror. Är du lämna över demördag? Min Är du verkligen så ställer? Låt gå. Ska bara om du att komma tillbaka Ja, men vi har ju lite ljudeffekter då. Ja, alltså. Vad kan man säga? Det låter bra. Ja, det låter bra. Alltså. Ja, det låter bra. Alltså, <laughs> det finns ingenting att klaga Jag, på jag vet så. inte om det här är en ljudeffekt, men det är bara en liten grej. Ett litet, ett litet, litet ljudtillägg som de har med. Mm. Som jag tycker är fint. Och det är att Barrett sjunger fanfaren <laughs> efter varje fight. Han gör den inte efter varje, men i Fan 7 så är den. Da, da, da, da, da, da, da, Klassiker. Ja, ja, klassiker. Och den kommer han med. Ja. Barrett. Av alla människor, den här tuffa <laughs> liksom, soldaten. Han sjunger den med sin skrovliga röst liksom. Det gjorde ju även Prompto i 515. Jo, praktiskt. Prompto. Prompto. Vad heter han jag gillade? Ignis. Åh! Oh. <laughs> Nej, stackan. <Ja>, spoiler! <laughs> Okej, okay, vi måste ju ta tjuren vid hornen nu. Vi ska väl försöka prata om det köttigaste ämnet och det är gameplay. Detta är ju alltså spel nummer ett i vad som ska bli en serie. Så Final Fantasy VII Remake utgör ju bara de första timmarna i originalspelet som vi sagt. Fast det är en väldigt expanderad berättelse med liksom nya sidoberättelser och karaktärer som tar upp stor speltid. I den här remaken så får vi ju också liksom röra oss fritt, hyfsat fritt. I stora delar av Midgar. Vi får liksom utforska slumområden. De här fina gatorna upp till. Men det finns ju hela tiden liksom en liten gräns med att ah, nu får du inte gå längre. Du får inte röra dig helt fritt. Detta i kombination med de här liksom tunnelsystemen som känns som typ hämtade från Final Fantasy XIII. Men jag känner ändå att jag är tacksam för att varje plats som jag får spela fyller ju en nostalgisk funktion i mig. Platser som liksom har varit den här platta 2D-bilden är ju nu levande, blomstrande 3D-värdar. Vilket känns liksom magiskt och helt otroligt egentligen vart jag än går. Och som jag sa, vi får ju inte riktigt utforska fritt. Det tycker jag var lite synd att vi inte fick. Ja. För att handlingen rör ju på sig. Handlingen tvingar ju dig att röra dig framåt och byta miljö. Jag hade nog hellre sett att vi kanske hade haft någon form av hubbvärld där vi kanske liksom med undantag alltid har kunnat ta oss tillbaka till och utgå ifrån. Tänk det liksom, jag tänkte typ Normandy i Mass Effect att man liksom kan ta sig tillbaka. Sen förstår jag att handlingen i det här spelet hindrar ju dig från att ta dig tillbaka. Men det finns delar av spelet som känns onödigt inramade. Jag hade hellre velat ha en lite större frihet. Jag hade till exempel sagt, okej, okay, men nu är vi här. Men jag vill åka dit. Ja, men då kan du ta tåget dit bara. För tågen går ju runt Midgar. Att man hade utnyttjat det lite mer att man hade kunnat kanske få åka till ett helt nytt distrikt som man inte spelar i originalet. Och kanske utforska ett kvarter och, och hitta någon sidequest och sådär. Men det är ju inte så fritt. Utan handlingen gör ju att det känns lite som en korridor. Jag hade velat ha lite mer fria tyglar med mitt utforskande i det här spelet. Ja, jag håller lite med. Ja. Alltså, när det här spelet liksom utannonserades mm. så talades det mycket om att det skulle bli en open world. Ja. Och jag tror att vi kommer se de här elementen senare. I spelet när man kommer till världskartan. Senare delar alltså. Ja, senare ja, delar. Mm, mm. Eh, alltså nu är det ju inte så. Nu är vi ju hindrade av storing. Ja, det, det är ju det som är problemet. Det, det, det är ju liksom en färdigskriven handling. Vi vet vad som ska hända. Och då kan mm. ju inte Cloud åka till de andra sektionerna. Nej, jag vet. Hur som helst. Jag vet. Och jag tycker faktiskt att det var bra gjort ändå. Mm. För det är ju så här, alltså... Midgard består ju av flera olika sektioner liksom mm. som är pizzabitar runt Kinneras huvudkontor liksom. Mm. Mm. Eh, och i, i takt med att handlingen fortskrider så låses ju fler sektioner upp och då blir det ju väldigt linjärt under de här perioderna. Det, det finns egentligen bara en väg att följa liksom. Men jag tycker att de har maskerat det för att om jag är i en sektion eh, vägen är ju liksom tekniskt sett öppen att gå till att gå tillbaka till sektor 6 eller sektor 7. Men just då så är du i ett uppdrag som gör att om du springer mot det hållet så kommer du hindras. Och de ropar till dig, typ, vart är du på väg? Vi, mm. vi ska ju göra det här mm. nu. Så det är, inte liksom, det är en osynlig vägg, men de maskerar det för att du är ju på väg till någonting brådskande nu. Du Absolut. kan inte sticka dit nu. Absolut. Liksom. Absolut. Eh, men sen om du tänker dig, när du befinner dig liksom under ett main quest eh, typ när du är i... vad heter det Där är det ju liksom en väg att gå. Mm, mm. Du kan inte gå hur som helst. Det är ju en så kallad dungeon om man ja, får exakt. använda det uttrycket. Ja, ja. Då finns det ju bara en väg att gå med lite sidospår lite rum att utforska och sådär. Kistor och grejer. Ja, exakt. Mm, Men mm. där tycker jag även då att det känns bra. Eh, speciellt... För det är ett ganska stort område mm. och du befinner dig liksom i det här jätte, jättestora typ, hangarrummet ser det nästan ut som som eh, har flera sådana här tåg som övernattar. Jag Nej. Ja, jag att de men har säger man liksom... alltså att tågen övernattar på stationen? Jag tror man säger så. Det, det. kanske det man gör, ja. men vad ja. fan. Ja, jag tror det inte sånt fall. Men jag tycker att de har maskerat det bra. För att även om det bara är en väg och om du tittar på den här lilla minikartan där ser det ut som att det bara är en väg att gå. Vilket det är också. Men när du blickar ut över hela området du är på så ser du att okej, okay, dit ner kommer jag komma. Alltså, Det, ja, det, absolut. det är större absolut. än vad det är. liksom. Men alltså, det, det är ju... Många delar av det här spelet är ju korridorer som är in disguise. Ja, Man, men det är alltså, maskerat. Ja, precis. Och jag tycker liksom båda att det är bra och dåligt. För att visst, den första första timmarna i originalet är ju väldigt straightforward så att, att, att liksom konvertera det till någon form av öppen värld jag förstår ju själv att det är obeskrivligt svårt att liksom göra det men jag känner mig liksom så här fan jag hade velat nu när jag fick chansen utforska Midgar lite mer än vad jag faktiskt fick jag hade gärna velat springa runt lite mer på lite större gator och helt nya Ja, lite ja. så. Jag hade gärna velat utforska lite mer. För oftast när du är liksom på den övre sektionen av Midgar då blir du ju liksom så här jagad av soldiers och, och kindra trupper och grejer. Jag hade känt att så här, fan, jag hade velat strosa runt här lite. Men när gör Cloud det under ja, jag, originalspelet? Jag, menar det. Jag, jag hade gärna velat liksom... Han gör hade... ju inte det. Nej, jag vet. Och Det är, det, det är där jag känner att originalet liksom hindrar remaken. Ja, det lite. blir en käpp i hjulet. Liksom. Det blir ju det. Jag föredrar att det är så här. Det är ja. linjärt men jag tycker att Alltså jag tänker att vi kommer få så mycket av det här utforskandet sen. Ja, det kommer vi få. Absolut. Alltså det här är inte ett open world. ja Nej, det precis, nej det. precis. Det är inte gå vart du vill spel. Nej, precis. Det är inte det. Utan det är, det är liksom handlingsdrivet spel. Och du får göra lite side quests och sånt vid ja. sidan av. Och det liksom. viktigaste är ju ändå att man har återskapat miljöerna med passion. Känner ja, jag. exakt. Och man känner ju igen sig när man är på Wall Market att det här är ju fan mig... Wall ja. För spelet i sig annars är ju lite som en blandning mellan typ så här Final Fantasy 10 och Final Fantasy 13 med det här att ja. det är en liten stig du går. Ja, liksom. absolut. Och sen kan du gå tillbaka. Om Final Fantasy 15 är ju mer öppet. Det är betydligt mer öppet. Oja, oh oh ja, mm. betydligt mer öppet. Men när vi, när vi ändå pratar liksom bandesign i sin mån öppenhet. Det finns ju vissa moment där du inte går runt i en stad mm. och liksom mm. utforskar byggnader och slåss mot fiender utan vi kör motorcykel. Ja. Fan vad härligt det Nej, det är det inte. Du gillar inte att se Nej, jag gillar inte. Alltså, jag gillar inte sådana där partier. Det är liksom som en ett, ett escort mission. Nej, escort mission är det värsta som finns jo, okay. i hela världen. Ja, ja men jag gillar inte dem. Udda uh, moment i spel. Ja, mm. jag, jag gillar inte det. Jag gillade det det här spelet. För Och de har tagit det... ut på det så mycket. Det känns som att, okej, okay, Midgar är stort, men det är inte så stort. Förstår du? Det blev liksom... Det blev tio gånger större än vad ja, det var Vägen det. upp till Kinra liksom, Eller upp till överplattan Blev liksom Hundra gånger längre än vad det skulle ha varit ja, Men jag gillade det typ Alltså jag gillade att åka motorcykel Jag tyckte det var as härligt Att få, att få bemästra det lite grann, faktiskt. Ja, jag gillade det Kanske. Ja, det är ju lite linjärt så, men jag tycker ändå att man får någon form av utforskande. Vi kan prata lite om det här med mm. utforskandet. Mm. Alltså som sagt, under handlingsdrivna uppdrag så är du ju liksom låst i ett specifikt område, men annars så får du ju utforska stora delar av Midgards undre mm. pizzabitar. Mm. Ja. Man får ju vara i sektionerna 5, där bor Arith- den här välkända kyrkan tonar upp sig från spillrorna av en raserad platå. Du har sektor 6 där det här ökända och farliga valmarket lockar där den här sexiga burleskteatern The Honey Bee Inn <laughs> finns. Och så slutligen då sektion sju. Ja. Det är ju slummen. Mm. Här möter vi Tifa, vi möter Barrett. Seventh Heaven. Seventh Heaven, det är fattiga människor som bor där, det är fullt med blodtörstiga monster här planerar de liksom nästa kupp mot diktatoriska Kinra. Så det är en väldigt stor blandning på de här olika områdena. Och jag nämnde det lite innan men när man utforskar de här så märker man verkligen att miljön är välanpassade till den del av staden som man befinner sig i. Mm. Slummen, den är, men den, är damm, den är slum. Så som man föreställer sig att det ska vara den är dammig, den är smutsig. Människorna är slitna, bekymrade av monster som infestera deras hem men de är, de är godhjärtade de har en stark känsla av gemenskap mm. när man utforskar de här områdena så får man verkligen se de här kontrasten och det här älskar jag verkligen det är liksom direkta, det direkta resultatet av Shinras liksom giriga attityd mot invånarna i Midgård. här drabbas folket som mest, verkligen det här uppskattar jag jättemycket, att områdena skiljer sig så mycket. Sen utforskandet är ju typ detsamma oavsett vart du är. Men just det här med att människorna, miljöerna, attityden ändras verkligen. Det uppskattar jag jättemycket. Men vi springer ju inte bara runt och glor på saker. Nej. Utan vi får ju göra uppdrag. Eller hur? Ska vi prata lite om uppdragen? Ja, alltså originalspelet är ju inte... Liksom, det, det är ju bara en lång story medan i det här spelet så har man ju styckat upp varje bit i chapters. Ja men precis vi, vi har ju main quest det är liksom uppdragen som liksom, driver spelet handling framåt och sen har vi ju side quest det kände jag tjänade till att stärka relationen om man kan kalla det så till folket i staden till dina kamrater, lära känna folk på djupet Ja, eller bara för att tjäna lite gill typ. Mm, mm. Och jag menar, vi kan ju handlingen i spelet. Vi vet vad som ska hända. Så den stora frågan var bara hur mycket friheter som utvecklarna har tagit sig. Och svaret var att de har ju tagit originalstoriet och anpassat den på en välbalanserat sätt tycker jag. De har ärat originalet men utökat uppdragen för att man ännu mer ska kunna grava ner sig i relationerna mellan karaktärerna. Mm, absolut, absolut. Och jag menar, det här hade kunnat gå så fel. Vi hade kunnat få se sidor av karaktärer vi älskar som inte alls stämde överens med hur vi upplevde karaktärerna från originalspelet. Men som vi redan har sagt så är det inte här. I det här spelet får vi göra massor av roliga uppdrag med, med utökade dialoger som, som ger en äkta och trovärdig inblick i vilka de här karaktärerna är. Och jag tycker det är till och med med side quests. Alltså, de tjänar till att bredda bilden av viktiga personer. Och sen så finns det uppdrag som liksom är fetch quests. Hitta alltså, fem katter. Ja, <laughs> det var ju värdelöst. Man, alltså, jag rände runt <laughs> oh. där och undrade vad håller jag på med liksom. Alltså, Men, får, jag, får jag ta lite det här med side quests? Alltså, får jag ta upp det? Ja, absolut. För jag känner liksom att i originalet vid den här punkten i spelet så hade vi ju liksom egentligen typ inga sidequests. Nej, det var ju liksom, du var ju klar då liksom. Ja, precis. Så här fick man ju liksom göra sidequests som inte fanns i originalet. Och här har man ju liksom forcerat in sidequests. Och många av dem är ju inte så roliga. Alltså det... Jag hade hoppats på lite mer kött i de här sidequests. Lite mer monsterjakt. Och du vet, sånt där lite roligt liksom. Men här är det mer så här fetchquests som är ganska så här generiska. Men, men the upside med det är ju att man får ju mer, mer midgar, mer Final Fantasy 7 Och där har ju spelet mig. Jag kommer ju inte tycka att det här är dåligt för att jag får ju se mer av Midgar, jag får träffa mer karaktärer, jag får återuppleva mer miljöer. Så det kan ju inte vara dåligt, i min värld. När du precis hade spelat det här, ja. eller du hade börjat spela och kommit en bra bit innan jag hade spelat mm, det, mm. då sa du liksom att varje, varje uppdrag är liksom djupt. Det var så jag kände till en början. Ja, mm. och, och, och jag äh... frågade <laughs> jag tog det enda spelet jag kan, som har <laughs> världens bästa sidequest, <laughs> är det som Witcher 3 du bara det är som, Witcher 3. <laughs> det är som nej, Witcher 3 det är inte som Witcher 3 det är nej. inte nej. som Witcher 3 nej. det är många såna blåhak quests ja hitta, Men... tre, hitta, hitta tre katter typ och... ja precis Men man kan ja. säga så här, det är inte så många quests nej det och kan man säga det, det... det är inte alls många sidequests så och det var ju även liksom uppdrag som involverade som är en del av main story Men som inte är med i original storyn Ja exakt Som exakt. jag ändå vill kalla side quests Ja typ In inte ja. Det, riktigt, det är inte riktigt side quest Men det är liksom inte en del av originalet Nej exakt, exakt. Eh, Till exempel det här med Jessie mm, mm. Vi ska inte säga mer om det Vi ska inte spoila Men man får göra ett uppdrag med Jesse Som inte är med i originalet Eh, det tjänar ju till att dra fram storyn ändå. Mm. Men det främsta syftet är ju att du ska lära känna henne. Mm, Den är hon exakt. och hennes bakgrundshistoria. Och det tyckte jag var jättefint. Alltså, det var så fina dialoger. Alltså, man fick verkligen lära känna henne. Förstår du? Ja. Och det hade jag velat se fler. Ja, jag hade hellre faktiskt. velat göra uppdrag med de här personerna mm. än. Killen eller flickan som letar efter sina kattungar. Ja, precis. Jag hade velat ha mer, som jag sa, mer monsterjakt. Visserligen så finns det ju typ som ett, alltså som ett, eh, en sån här battle arena eh, som man kan slåss i och sådär. Men det är liksom inte riktigt samma sak. Jag Nej, hade inte velat inte ge mig sak. ut till någon avlägsen plats. Och det finns, det ju, det finns och... ju sådana i det här spelet. Mm. Men inte så många. Jag hade, jag hade velat fler liksom, att gå ut och hitta det här monstret. Vi tror att det finns här borta. Mm. Nu ser du på minimappen att okay, jag ska gå dit. Ja. Och sen så är det inget mer. Jag hade mer velat ha det här handlösa sökandet efter någonting. Leta efter det här. Jag tror att den grejen kanske finns där. Ja. Nu ser man på minikartan att gå dit. Jag tror att det är för att det ska kännas trovärdigt. Ja, men jag hade velat ha mer fri hand. Ja. Liksom. Jag tänker så här att i originalet så... så Alltså det, man är ju inte i Midgar så länge nej, Det händer ju så många saker däremellan Som gör att alltså Det hade känts konstigt om Cloud Nej men hörni nu ska jag iväg Och jaga ett monster <laughs> I jo, 15 jo. timmar jo, Det hade just. känts konstigt Men jag har faktiskt en negativ sak Jaha. Faktiskt. Jag upplevde att, må, att, att Man liksom återanvänder Många områden till Samma eller till flera uppdrag Ja det är det jag menar det var typ ett område. Du vet, sträckan från kyrkan till sektor 5-centrumet. Ja. Det var ju föremål för många, många uppdrag. Ja. Så första gången man gick igenom där, då ville man ju utforska allt. Då stötte man ju på områden. Man tänkte liksom, okej, okay, nu är det en bossfight. Det var perfekt för just en bossfight. Man gjorde sig beredd, man sparade den sista gången bara för att vara säker. Jag gör det i alla fall, jag sparar hela tiden. Man gick in, inget hände. Nej, Jaha, vad ja. gör jag här, det är så här en perfekt <laughs> rund cirkel, liksom, ja. okej. Okay? Men däremot, så fick du ett uppdrag långt senare som tog dig till just det området. Ja, Och var du, där ja. dökte upp en, en boss. Ja. Och då skulle det tydligen vara en boss som hade bott där länge. Fast den var inte där <laughs> ja, första jo, gången jag visst, var där absolut, Och, och absolut. så kunde det hända igen ja. alltså du, De återanvände samma område ja. Till flera quest Och det gillar inte ju, jag Det är ju lite forcerat ja. det, det är, det, Tyvärr alltså, men, men samtidigt så Det som hela tiden håller, håller mig Hårt Är ju att det är Final Fantasy VII Och det är Midgar och jag får bara vara här och jag ser det som ett privilegie, så att jag, jag, jag ser det genom fingrarna med alla såna små saker. Jag bara säger. Ja, det är ja, skitbra. Ja. Det är jättebra. Jag ja. älskar det. Jag älskar det. Alltså, det. kan Absolut. inte vara dåligt för det är inte dåligt. Känner jag? Nej. Eh, vi har ju lite minispel också. Ja. Eh, Kasta pil. Det har vi gjort i många spel. Känner no. du Inte så inte så jävla roligt. Eh, det här whack a box. Du vet hur du ska springa på den här snitslade banan. Inte heller liksom superkul. Alltså, minuspel Min, är... känns lite forcerade här också. spel är aldrig en grej för mig. Jag, nej, jag nej. tycker aldrig om så. Jag gillar inte kortspel i spel, oavsett om det är Final Fantasy 8 eller Witcher 3. Mm. Jag, jag spelar inte sånt. Jag tycker det är skittråkigt Gillar du inte Gwent? Nej, det gör jag. Inte. Nej, okay. Och sen har vi Squats också. Som är en del av main mainstorren också. Det var kul att de hade med det. För det gör ja. man ju i originalspelet. Den där musiken som kommer där. När man har battle theme fast, fast så här EDM-version. Ja. Ja. Med basen. Jag var fuck jävligt, alltså, <laughs> vet, så Storius. Då är jag som mest hemma. Jag försöker ja, så pump på riktigt. Så här, nu jävlar. Det var svårt. Det var skitsvårt. Alltså det var inte svårt att klara av och liksom vinna över Nej. den här snubben. Men det var, det var inte så... Bon, alltså de... de du måste ju göra squats för att ta dig vidare i storyn. M men de du kan ju här. Återvända och ja återvända och göra mer. Då är det svårt. Alltså då är ja. det riktigt jävla svårt, ja. alltså. Uh, sen blir Battle Arena. Det är nog det minispelet jag tog del av mest. Om man kan se det som ett minispel. Alltså att slåss mot fem fiender och så vidare. det gjorde inte jag. Jag, jag. när jag var där tunget, liksom. Ja, det, det är ju så. Man får väldigt mycket eftertraktade föremål och ja, men det kan det tänka och sådär. så att jag körde nästan alla de här, jag har ju som sagt inte hundra av det här spelet än, jag jobbar ju på att ta platinum på den här jäven, det kommer du aldrig göra det ska jag fan mm. i mig göra göra alltså. gör det du men nu tycker jag att vi gottar ner oss i strider. och systemet. Ja, hur mm. man slåss och materia och samman och allt det där, tänker mm. jag. Alltså originalspelet är ju ett klassiskt JRPG. Det är ett turbaserat spel där man liksom noga får planera sina val av attacker eller typ om du ska hila dig själv. Men i det här spelet så har de ju liksom moderniserat hela stridssystemet med en mer Witcher-liknande. Nej, det håller jag inte med om alls. <här> Nej, jag okay. håller jag inte med om det alls. Alltså, du har ju en vanlig attack, du har stark attack, du kan använda magier, föremål, summons, men allting i realtid. Men vi ska ju tillägga att det finns ett mer classic upplägg där man faktiskt får tillbaka det här klassiska turbaserade upplägget. Men både du och jag körde ju på det nya. Och jag jag tycker att det här funkade väldigt bra. Jag tyckte det var jätteroligt. Det, det flöt på och det är inte bara att liksom hålla in slagknappen och sänder du hemma. Nej, det finns mycket strategi och planering i hur man slåss ändå. Är det därför du inte håller med om att det är Witcher? För du tycker att Witcher bara är hackenslash. Alltså, nej, det är in, in, ja, absolut inte så. Witcher har ju också ett tänk av strategi äh, när ja. du ska slåss. Det handlar inte bara om att batten masha. Nej. Absolut inte men det, det som jag tycker är så roligt också just kring det här med stridssystemet att folk var så här. åh nej de gör ett actionbaserat spel jag tänker bara spela det om det är turordningsbaserat. Men gör All, det då? Men alltså på riktigt, när jag spelade remaken och slogs de här fighterna i liksom realtidssystemet så kunde jag inte sluta tänka på att det här känns ju precis som originalet. Ja. Det är ingen skillnad förutom att du aktivt själv trycker på fyrkant och triangel för att slåss. När du trycker på kryss för att använda abilities, limit break, summons eller magier då stannar spelet upp och blir det gamla spelet. Ja, jo, alltså, det är det, det, det, att säga så här, jag tänker inte spela för att det är ett actionspel, det är ingen ursäkt. Nej, det är ingen ursäkt nej. för att det är inget actionspel. Hade nej. Det, alltså, hade det, man hade kunnat gjort det här till 100 actionspel, då hade det varit annorlunda. Witcher 3 är inte 100% actionspel. Det, det, det är det, stannar det. tiden upp också. Ja, De har möjlighet precis. att göra liksom strategiska ja. val. Men jag vill bara säga att den ursäkten att säga att jag tänker inte spela det för att det är ett actionspel den är inte legit. Nej, för att det är inget actionspel. Det är, är inte. Action verkligen inte. Men som du sa, Filippa, att du tyckte att det var kul att slåss i det här spelet. Och det är det som jag tycker också är den stora behållningen med just striderna. Det är alltid roligt att slåss. Det spelar ingen roll om det är en boss eller en sån dussin fiende. Det är alltid kul att slåss i det här spelet. För att ja. det är en så stor blandning av just att bara spamma fykant lite, rulla lite, kasta en magi, köra en ability. Rulla lite. Alltså man, är, man sitter ju alltid på tårna. Och det är inte för att det är ett actionspel utan det är för den strategiska biten. Gör ju att du sitter på tårna hela tiden När är det bäst Att jag kastar en magi När är det bäst att jag fortsätter att slå När ska jag lägga in Min värsta limit break jag har Det är den biten som gör Att det känns intensivt Och inte actionproportionen Av striderna Förstår du vad jag menar? Ja, jag håller med. Ja, Helt med. Precis. Eh, en ny sak var ju också förutom de här grundläggande attack och magi så kunde man ju använda lite mer avancerade attacker som kostade AP, mm. attack power. Mm. Eller egentligen, allt kostade AP. Var du säger du ville hila, du ville använda magi, du ville göra din limit break. Har du noll AP så funkar inte det. Det Då... är ju AP som är den här mätaren i originalet. Ja, exakt. Mm. Då måste du slåss ett par omgångar för att fylla mätaren, så att säga. Så har du lite liv och ingen AP, då kan du inte hila dig själv. Nej, då ska du bara överleva. Ja, liksom. precis. Då måste du liksom slåss lite för att fylla mätaren tillräckligt för att slänga på en mm. potta. Mm. Och det här tyckte jag blev en jätterolig... En jätter potta, får du, du får förklara en potta. En potion. En <laughs> potion, det är, bara, det är bara du som säger potta. vad då bara jag? Ja, ja Men det här tyckte jag blev en jätterolig grej. Man fick liksom till en strategi för varje fiende. Absolut. Och sen då så kan man ju kontrollera alla tre karaktärerna då på en fight. Mm. Cloud är ju satt som gruppledare eh, per default liksom. Men det här går att ändra. Det betyder att du får starta fighten som din valda gruppledare. Ja. Men du kan enkelt när som helst byta till de andra. Och det här blir också ett roligt strategiskt komplement. Eh, till exempel möter du fiender som flyger. Ja, men då kanske Barrett är bättre. För han kan nå dem med sin pistol. Liksom. Så man får mm. prova sig fram helt enkelt. Mm. Jag tyckte just det här bytet mellan karaktärerna. Att det var en sån stor behållning jag älskade det för att alla, tre, alla fyra karaktärer kändes så olika i strid. Absolut. Och det var ju liksom kul att köta liksom på med Cloud i Punisher mode och bara svinga i svärdet med de här hårda, långsamma Slagen. och sen byta till Barrett som köttar på och som bara kör överpower och, och, och sen Tifa som bara köttar på med slag, bara matar och matar och matar. Hon är en sån här karaktär som jag bara när jag mötte så här dussin fiender jag bara nu ska Tifa, nu är det din tur alltså, <laughs> Jag kör nog bara, minst pang pang pang pang pang. Jag kör nog mest med Tifa tror jag. Hon blir min magiker. Älskar alltså. Tifa alltså, det är den delen av Tifa jag gillar. Det är att, alltså, i, i strid är ju hon Ja, alltså, hon hade mest attack gud, power av gud, alla mina. Gud alltså, Helvete vad hon var grym. Alltså. Men sen kommer vi in lite på det här med materia. Mm, mm. För det har de ju med i det här spelet, ja. såklart. Små liksom, orber av olika krafter och förmågor. De här läggs in på vapen och kläder. Och det här var jätteenkelt att lära sig. Alltså lägger du in en eldmateria med Tifa, då kommer hon kunna använda eldmagi. Liksom. Mm. Och materian den levelar och blir bättre och bättre. Fire blir fyra ja, och sen firaga, liksom ja. mm. Superenkelt. Och dina vapen har ju också olika förmågor som är bra för olika fiender. Mm. Och de har alla en specialattack. Om du liksom använder vapnet efter tillräckligt lång tid så kommer du att lära dig den här förmågan permanent. Ja, exakt. Utan att du behöver ha vapnet. Det är en grej som man tog från Final Fantasy 9. Ah, ja, just det, mm. just det. Och det tyckte jag också. Skitbra. Enkelt att lära sig. Det var inga konstigheter liksom. Det var roligt, enkelt och framförallt det, det ger utrymme för olika spigalsätt. Alltså, i grund och botten, karaktärerna är väldigt lika förutom Aerith. Alltså, hon har ju såklart då mycket mer högre magisk eh, defens ja, och så. Och, och förklarar jag själv. <laughs> och förklarar jag själv. Eh, men om du vill att Cloud är en magiker så funkar det. Absolut. Det går bra. Ja. Liksom. Och det, det som jag kände också det är ju att i strid. Då kastar ju typ inte Barrett och Tifa Om vi ser att du spelar som Cloud Barrett och Tifa kastar ju inte magier Hej vilt omkring sig utan Du ansvarar ju lite För deras tunga arsenal också när du, ja, ja. när du inte spelar som dem Då bygger de bara AP åt dig För att du ska kunna använda den På vad du vill sen Magier precis. eller limit breaks eller abilities. De typ blockar och kör på med sina attacker Ja precis, ja. men de slösar inte upp de här Nej, resurserna, de det är fortfarande dig... du som ansvarar för alla karaktärer, så Exakt. du spelar ju inte bara som Cloud. Liksom. Nej, du spelar som alla samtidigt. Och just med typ L2 eller R2 så kan du ju bara liksom bestämma hur de ska använda sin, sin den här attack power. som Precis. de har. Precis, spelet Håll... stannar till lite för ett ögonblick så att du kan använda. Man ja. får liksom hålla koll på, okej okay, nu har Tifa en uh, AP. Ja. ja, men då använder jag den här på henne. Precis, och liksom. det, det gillade jag för att är det en stor fight med många fiender samtidigt, då har man ändå alltid koll på vad alla gör hela ja, tiden. Ja, exakt. Det finns ju också en aspekt med det här spelet som man har lånat från Final Fantasy XIII och det är just det här med staggering. Alltså att du kan mörsa på en tillräckligt fiende tillräckligt mycket att den blir Staggerd och inte kan röra sig. Och det, är ju det är ju med i många spel. Det Robin. är med i många spel, absolut. Men i Final Fantasy så introducerades det i Final Fantasy 13. Och jag gillar den delen för att det, det, är liksom, det ligger till grund för ett ännu mer strategiskt tänkande. Då varje fiende har någonting unikt som gör att den blir staggerd. Det kan vara en svaghet mot en viss typ av magi, en viss typ av attack- och det, där ligger ju strategin att du ska liksom lista ut Vad som är The staggering point Hos en fiende eller en ja, boss exakt. Och det finns vissa bossar där man kunde bara Kötta på med attack utan att det hände ett jävla skit Och det är bara så här, vad ska jag göra För att få den här bossen staggerd Och sen till slut så löste man det Och då var bossfighten så mycket lättare Alltså en, boss, alltså en fight kunde se ut så här för mig Att jag gick in med Cloud Ja jag köttade på tills min AP-mätare gick upp. Det tog bara några slag. Liksom. Sen använde jag en ability som heter Assess. Så jag läste av fiendens... Eh, liksom, eh, Hette tidigare Sens i ja, originalet. Ja, exakt. Den använde jag jättemycket av eh, skäl vi kommer fram till senare. Mm. Eh, så att jag kunde läsa av fienden. Vad är den svag mot? Sen bytte jag till den karaktären som hade den. Magin. Mm. Available. Liksom. Ja, exakt. exakt. Men levelsystemet i det här spelet är ju lite annorlunda. Alltså, karaktärerna levelar, det gör de ju. Men istället då för att du lägger poäng i liksom deras träd av olika egenskaper, så lägger du istället då poäng i varje vapen. Ja. Varje vapen har ett eget så kallat erfarenhetsträd. Jag säger träd för att alla fattar i alla Skill spel. Ja, exakt. Mm. Och här ges det verkligen utrymme för att specificera vilket sätt du vill spela som eftersom alla vapen är så olika. Alltså det gäller att man hela tiden uppdaterar och placerar sina poäng i vapnen så att de är på sin högsta tänkbara nivå hela tiden. Och det här är ett bra sätt att använda vapnen på också för i andra spel så är det så att det första vapnet du får den har en satt level du kan levla den kanske två steg liksom. Sen är den utbytbar. Men du, Buster Sword det allra första vapnet Cloud får, det blir liksom minst lika bra om inte bättre än de sista vapnen du får. För de får alla sin portion av poäng. Eh, men de är olika bra på olika saker. Förstår du? Mm, absolut, absolut. Och det här är ju en blandning av Final Fantasy- 8, 9 och tio Sättet det här funkar på det, det, Jag gillar det Att man har tagit liksom det bästa Ur Levelsystem och abilities system Ifrån de tidigare alltså De nu tidigare Final Fantasy-spelen och liksom tagit det bästa För att Final Fantasy 8 hade Någonting som var bra, Final Fantasy 9 Hade någonting som var bra och 10 Och så vidare, att man liksom har tagit De bästa bitarna ur Final Fantasy 8, 9, 10, 12, 13 och liksom implementerat det i det här spelet. för att materialsystemet och levelsystemet och sådär i original 7 är ganska basic. Här har man ju verkligen köttat till det och applicerat de här andra aspekterna från de andra spelen som är de liksom bästa bitarna. Ja, man precis. har plockat russ i den ur kakan. Alltså levelsystem är viktigt tycker jag. Det, det måste vara bli... engagerande och intressant. Ja, precis. Ja, och det är det här. Verkligen, mm. verkligen. Jag tyckte att det var jätteroligt faktiskt. Men sen kommer vi till det här med summons som är en jätteviktig grej i Final Fantasy-spelen. Ja, jag använder typ inte summons. Det, här alltså, det, det, fall, det föll lite mellan sprickorna faktiskt. I, i det här spelet så får du, du får en obligatorisk. Mm. Men sen så kommer du stöta på en liten eh, pojke eh, som typ jobbar undercover. Han jobbar typ på Shinras eh, någon så här... St student om Ja, precis. Han jobbar där och eh, är lite techmantel. Typ. Mm. Eh, och han kommer ge dig en, en materia som heter Assess. Som vi pratade om tidigare. Så han ber dig egentligen att gå ut i världen. Varje fiende du träffar på, försök använda Assess. För han kommer liksom samla den här informationen som du då samlar åt honom. Och han kommer att tillverka nya material. Nu, nu blir du lite som en guidebok för spelet här. Ja, men det är inte meningen, men jag måste förklara det. <laughs> Absolut. Han kommer liksom att ge dig nya material. Mm. Så gå och prata med honom, titt som tätt så kommer du få nya material av mm. honom och han kommer också utveckla det han kallar liksom ett VR-program mm. där du kan möta kända sammels. Säg inte för mycket nu. Spoiler ingenting här. Inte än. Nej, nej, nej. Men jag vill bara säga att där kan du möta dem och mm. få dem som sammans. Absolut. Så får man sammans. Ja. Ja. Och jag hade bara två. <laughs> <laughs> alltså, jag, jag gjorde inte det. Det är också nej, lite så här minispel vid sidan om. Ja, det du. Så du behöver inte ha dem för att klara spelet. Nej, precis, precis. Nej. Nu har vi egentligen pratat om objektivt, men ändå lite åsikts Men det är klart vi har tyngt. åsikter. Jo, vi har klart ha vi åsikter, absolut. Men vi har inte gått in på liksom köttet än. Så jag skulle vilja ta en liten en liten spoilerfri summering so far. Mm -hmm. um, det här har inte jag några anteckningar på. Nej, inte uh, jag heller. Jag talar bara från hjärtat när jag säger att den här upplevelsen gjorde mig rörd. Alltså det, det var att spela det här spelet var som att, som jag sa, träffa en gammal vän igen och prata om gamla minnen. Det var så det kändes. För att för att jag vet inte. Det är, det är så svårt att sätta fingret på det här. Jo, jag um, förstår. Alltså jag... Det var, för, för mig, som, som stort fan till, till serien och speciellt just Final Fantasy VII så var det bara ren magi så stark magi att jag kan se igenom fingrarna med de här uh, små sakerna man har försökt sig på att kanske pilla lite på ändra lite och lägga till och liksom förstärka och förlänga, jag bryr mig inte Final Fantasy VII Remaken är precis som jag ville ha den Oavsett om kan, den kanske inte är lika öppen- som jag vet den skulle vara, etc. Jag bryr mig inte. För att den här remaken- betyder så mycket för mig att bara få uppleva. Och det var lika mycket- behållning att se cutscenes- som att slåss mot feta bossar. Det var liksom- allting var bara ren- magi för mig. Jag var rörd- genom hela den här upplevelsen. Och de sista timmarna i spelet- var verkligen så här Wow jag alltså, mm. Det var länge sedan jag kände så här starkt För ett spel alltså mm. Jag vet inte det är, För mig, för mig som, som hardcore fan Högsta betyg Jag, jag kan inte säga ja. något det. det Det var, en... det var inte oväntat va <laughs> Nej <det var> inte. <laughs> Är du klar? ja, Jag kan inte uttrycka mig på något annat sätt Jag kan inte det. Nej jag kan uttrycka mig på annat sätt <laughs> <laughs> nej men jag tyckte det var ett bra det var ett bra spel, det var otroligt kul att få återvända till Midgar och jag tror att den största behållningen var just i att få träffa karaktärerna för första gången igen att få se dem på riktigt och bara shit det är Cloud, det är Tifa, det är Barrett Jag ser dem, de, de lever De står här nu Och jag får höra de här dialogerna Många välkända dialoger Många nya som ändå gick i enlighet Med deras liksom, karaktärsark Jag tyckte det var fantastiskt eh, Miljöerna var Fruktansvärt fina Jag tyckte det var jättekul eh, Det var linjärt, det var det det hade varit kul att få göra lite mer meningsfulla side quests, det måste jag säga. Men sen tänker jag så här: att det här ger, alltså om den här delen av spelet, som jag ändå tycker är typ den tråkigaste om den här delen av spelet har ändå gett mig så mycket och blivit så väl utvecklad så jag ser fram emot resten av spelet så, så <laughs> ja. mycket. Jag tycker att det här med Shinra och allt det där Det är lite tråkigt faktiskt Jag vill ut i världen Jag vill ut i världen Jag, jag, jag, jag är ju lite mer en fantasy-nörd ja, liksom. ja. Jag tycker att Final 7 blir som bäst När man får liksom ge sig ut på jakt efter svaren Jag är inte mm. jätte förtjust i det här tunga Mech-grejet Förstår du? Ja. Jag tycker att det, alltså Final Fantasy 7 Det verkligen lever ut när man får lära känna Alltså Storyn bakom ja. allting Vilka är The Ancients Och allt det där Det, det blir så skötans bra då Och jag verkligen ser fram emot det Det var kul att spelet liksom Flörtade lite med det Att man fick mer svar i remaken än vad man i originalet Skulle ha absolut, fått absolut. Eh, Och jag har ju liksom Sagt till andra människor att Spela det här spelet, det gör ingenting om ni har spelat Originalet, men sen spelade jag klart det Och kände att shit vad mycket Hommage det var till oss fans ja. Det är nog många saker Som man som nybörjare Om, man, om det här är första liksom, Encountern med FN7 ja. Som man kanske inte riktigt fattar men jag uppskattar det bara för att det är verkligen så här de har hört oss, vad vi tycker så nej jag, jag är väldigt nöjd Vi kan säga så här att för fans så är det högsta betyg och för nytillkomna fans som inte har spelat originalet så hoppas jag att man har fått en jävligt bra upplevelse annars har man bara jävligt dålig smak och jag känner så här att midgard av det här spelet Det är liksom som att vi har gått upp ur sängen Vi har käkat frukost Vi har packat ryggsäcken Vi har till och med snörat på oss skorna Och låst upp ytterdörren Och där tar spelet slut ja. För nu ska vi ut i den stora världen På riktigt, på riktigt ja. mm. det här, den, här resan, den här resan har ju Nu bara börjat och som du sa, jag bara längtar till att få komma till Rocket Town och Cosmo Canyon och Forgotten oh. City och The Northern Crater till slut och du vet oh. Det ska bli otroligt kul och jag tycker att det här är väl det är avslutningen på del 1. Ja för er som inte har spelat spelet Så säger vi hej då ja. Och för er som har spelat spelet Och vill veta vad vi tycker om slutet Vi ska spoila skiten nu det här nu, nu. nu kommer vi inte bry oss Nej. Utan nu tänker vi spoila och ja. prata Allt möjligt Foliehattarna ska på Ja, den är redan på <laughs> Jag har en permanent foliehatt här Nej, Nej men, men till ja. er som inte har spelat det Tack snälla för att ni har lyssnat Ja gör ut och spela spelet nu, ja. så kan ni lyssna på andra delen. Precis. Så. Vi finns på paripixla.se. Ja. ja. Och man kan maila oss på gmail.com. Det finns på alla podcast-appar. Följ oss på Instagram och Facebook. <laughs> <laughs> så du är redo. Ja, jag är redo nu <laughs> för att snakka spoilers. <laughs> Då ses vi på andra sidan. Ja. Nu ska vi. fan vi prata spoilers. Oh, okay. <sighs> ah, he lives. Finally awake, are we? <coughs> You're? Aerith. It's Aerith. And you are? Cloud. Nice to meet you again. Again, huh? What? You don't remember? What about the flowers? Oh... The Flower Girl. And this is... An old church in the Sector 5 slums. You came crashing through the roof without so much as a lookout below. <laughs> Fell right into my flower bed. Lucky for you. Uh, like, really. Uh, uh, S-sorry, I, I didn't mean to- Don't worry about it. They're a lot tougher than they look. This place, it has a kind of power. Nu är vi inne på spoiler territorium här. Så att har ni inte spelat spelet så ska ni inte lyssna på det här. Har ni spelat spelet så. Hej och välkomna. Hej! Då kör vi alltså, igen. Fan, jag har inte kunnat uttrycka mig tidigare. Men fan, det här spelet, som, som fan. Så älskar alltså, jag, älskar det varje sekund. Ja. Alltså. Ja. Som objektiv, recensent så är det att det finns lite nackdelar och det finns lite. Ja, det här var bra, och det här var dåligt, men du vet, som, som fan. Så bara så här, fan, ja, jag, jag älskar det varje sekund. Jag är inte lika head over heels, Nej, jag vet. Jag är men Vi, vi tänkte <skratt> prata. Vi, vi ska inte hoppa direkt på den stora hästen nej, som heter inte. Slutet. Nej, och liksom nej. det här med Arbiters of Fate och allt det. Men vi kan ju bara säga lite snabbt. Karaktärer som inte är med i originalet. Mm, mm. Och dels har vi den här märkliga soldaten, Roach. Ja, precis. Som bara. <skratt> väldigt märkligt rider sin motorcykel som en häst typ. <laughs> Vad var det? Alltså det var ju um, väldigt alltså, i... var ju knäpp. Och jag tycker så här, varför fick vi inte se mer av honom? Han kommer ju komma tillbaka såklart. Ja, men ja. jag tänkte att vi skulle ha en showdown med honom. Ja, liksom, ja jag vet det. Ja. Innan vi rider ut från Midgard. Mm. Alltså grejen är att uh, i originalspelet, som jag pratade om tidigare här, så ser du ju bitar som är bortskrivna. Eh, en av de bitarna är ju att Cloud, Barrett och Company blev bortjagade från den första reaktorn av ett gäng Soldiers. Oh. Eh, det finns att läsa om man, om man går in i en debug-meny i originalet. Nu blir det jävligt nörderi här. Oh. Om man går in i en debug-meny av originalspelet så står det att Cloud och Company blev bortjagade av ett gäng Soldiers. Fast det blir de ju aldrig i originalet. Då. Men det så här det är därifrån? Väl... Ja, det här är liksom... Det är ingen ny idé. Det är en gammal Nej, idé man har oh. implementerat tillbaka. Han var lite då. märklig. Han känns ju som någon från Advent Children Ja men det är lite så Jag tror Och, att han har säkert en koppling Ja men det kommer säkert ja, vara det Genova celler eller ja, någonting sånt där. Ja, han är precis. en soldier så ja. han har ju det uppenbarligen Säkert, säkert En annan grej som jag bara kommer att tänka på nu Det är ju det faktum att vi får lära känna Avalanche lite mer Ja Avalanche i originalspelet är ju bara typ Tifa Barrett Jesse Bigs Wedge Ja, exakt liksom. mm och lite olika sympatisörer mm. ut med slummen men i det här spelet så verkar det som att Avalanche är en otroligt mycket större cell eller liksom organisation Ja exakt det är det ju. Mm. och att T4 Barrett bara är en liten cell i sektor 7. Exakt det är det. Det är den, det mest extrema, den mest extrema den man cellen ja, anses det. de ju vara. Lite så här äh... terroriststämpel så det var ändå lite kul att man fick mm. en mer inblick i hur det ligger till. Och förhoppningsvis ja. får vi ju se mer av dem i ja. spelet. Jag älskar att Shinra också försökte liksom få det till att de var, liksom att de var från Wutai. Eh, och ja. det är ju en callback till Crisis Core där Wutai-kriget eh, liksom härjade innan Midgars storhetstid då. Mm. Eh, och hela den grejen som är Crisis Core, att man liksom ändå så här erkänner det som faktiskt historia bevisar, ja, ja, ja. bevisar ju att Crisis Core mer eller mindre är någon. Men då mer eller mindre? Det är klart det är. Man skulle kunna ändra det menar jag. Ja. Men att det är liksom så här att man redan, redan så här tidigt i spelet nämner platser som mm. Wutai som kommer långt senare. Ja men spelet får kött på benen. Liksom. Ja, Den får så exakt. många historiska rötter. Ja, exakt. Liksom. Mm. Och sen, du vi prata lite Safferot. Eh, Arbiters of Fate. Ja, precis. Mm. Men jag tänker så här, bästa scenen jag har en bästa scen. Here at the honeybee in the... Nej, da inte da den da faktiskt. Da det var också jättekul. Clouds dansscen. Ja, så skitbra. Jag Men... dog. <laughs> ja, det var också kul. Men... Ja. Okej, okay, vill du prata det nej, först? Nej, nej ta, ta din, ta din för, all del, för all del. Min bästa scen var i baren. När oh. blir, han får en drink av Tifa- och så håller han upp den liksom så att han nästan får tifa och drinken liksom perfekt placerade bredvid varandra. Mm. Och så säger han att drinken är beautiful. Ja. Oh. Our house special. The Cosmo Canyon. Beautiful. Jag gotta go. Och här bara Starkt. får man en så rysning i kroppen och bara ja, det är Tyfo Cloud, oh, det är God, så. God. Då oh. jag bara satte och bara ja. det alltså, <laughs> känner mig så löjlig. Men alltså det, scenen också, du vet, det finns ju en, en scen här på, på utanför Eryths hus eh, som som kan ändras. Alltså beroende oh, på vem, vem du har mest affliction points med jag fick ju Tifas scen När hon står där och gråter Och Cloud oh. går upp och kramar henne oh. Och jag bara, fuck jag dör nu Ja alltså, oh, det var fint Så, Precis, men, fint, så man alltså. kan ju få Aerith Man kan få Barret ja. <laughs> Så märkligt märklig. Ska man gå upp där och krama honom Fast det här spelet flörtar ju väldigt mycket Med, med det här um, Konceptet kring alltså, Androgynitet Ja, och, ja, absolut. Och liksom öppen sexualitet. Och det, det är främmande. ju inte det mellan Cloud och Barrett. Nej. Så jag är nyfiken Nej. på hur just den scenen skulle vara. Jag har sett den. Det, det är med att de står och pratar som polar. Liksom. Ja, det så inte, bro. Liksom. Det är lite mer bro-pep. Men det är också liksom. fint. Det är också att, fint, alltså. Att liksom Barrett platsar in bland. Clouds eventuella <laughs> Ja, men Det är precis, precis som i originalet. Man kan åka gondolen med Barrett i originalet. Jag tycker det är skit kul för de har ingenting att prata om när de sitter där och tittar på fyrverkerierna. De har ingenting att prata om. De bara, såhär, de bara sitter där. Fina fyrverkerier, cloud och kollar upp på taket och fan är jag någonstans. Oh, märkligt, uh, nej, jag, jag, jag älskade att man behöll just det här konceptet med att den personen som du har engagerat dig mest i du belönas med en extra scen med den karaktären precis som originalet och på många sätt. Jag älskade det konceptet att man liksom behöll det. Och ja som jag sa scenen mellan, mellan Cloud och Tifa eh, där Tifa visar sin mjukaste sida och Cloud visar sin absolut kallaste sida <laughs> i samma scen är ju någonting helt magiskt. Mm. Eh, men även Honeybee-in-dansscenen oh, med Cloud. Shit, den var bra. Den, den var jag ju. visste inte riktigt hur jag skulle reagera. Jag Nej. blev så här, paff liksom. Det är så out of character för Det Cloud. Det är synd, för att alltså den sekvensen var ändå ganska svår. Ja. De här grejerna som man skulle matcha in när de kommer flygande. Det är som Guitar Hero nästan. Ja, precis. Ja. De var lite så maskerade för det var så väldigt mycket ljus och sken. som. Man var upptagen var... med att kolla på Clouds jo, moves. Jag, jag fick inte se det liksom. nej, i nej. sin helhet kände mm. jag. Nej, alltså. Den, den scenen tyckte jag var, var maffig. Uh, men också egentligen alla scener som utspelar sig mellan Cloud och Sephiroth. Eh, ja, är ju liksom men det kan pang. vi prata. Sephiroth dyker upp. Hur är det i originalspelet? I originalspelet så ser du aldrig Sephiroth i Midgar. Nej. Får vi höra någonting om honom? När presidenten blir mördad och svärdet sitter kvar i Kinra- President Shinras livlösa kropp så säger Tifa. I can only think of one person who could wield a sword like that. Mm. Och då säger Cloud, Sephiroth Och så kommer da. da, da. Det mm. Alltså den musiken och sådär. Han, men i det här spelet så är han ju en väldigt påtaglig karaktär. Han dyker upp liksom tio gånger. Nu kommer vi ju liksom in lite på de här tunga. Oh, bitarna. Men nu kör vi. Alltså, jag har skrivit lite om det här slutet. Ja, jag med jag vill liksom börja i rätt ände och prata om Arbiters of Fate. Ja, men Känner du har jag? säkert en hel novell. Ja. Får jag köra min först? Kör din först, ja. ja. Så din får teori, vi se. ja. ja. Mm. Jag tror vi, tänker vi har ju pratat lite om ja, vi, det. här vi, vi, liksom. ja, Men vi har inte pratat så jävla mycket om nej, det. Nej, nej. Vi har ju inte, inte det, egentligen tycker jag i alla fall. Jag har en, jag har en djup analys ja. och teori kring det. Spännande, här. ja. ja. ja men då kör jag min. Kör din först, först ja. Arbiters of Fate. Mm. Ja. Det är de här skuggorna då. De verkar ha väldigt oklara motiv. Det är väldigt oklart vad de vill när de ska dyka upp. Men de kallas ju liksom Arbiters of Fate vilket gör att de är, de är bunna till ödet. Och det här får mig att tro att de dyker upp varje gång någonting i storyn håller på att ändras. Och då menar jag ändras från originalet. Till exempel så dör ju Barrett, Vilket ja. var helt sjukt. Man bara nej! Så här ska det ju inte vara What the fuck tänkte jag direkt Och då kommer de på en gång och väcker honom För hans tid är ju inte nu liksom Nej. Och på samma sätt så verkar de liksom hjälpa till ibland Ibland så slås det mot dem De är aggressiva När någonting man gör skiljer sig från Originalspelet Men det här blir ju då lite meta Finns världen utanför i spelet Finns originalspelet i remaken eller ska de här skuggvarelserna helt enkelt representera oss, vi trogna fans, som gärna vill ha en remake men är påstridiga och enträgna om att absolut inget får ändras från vårt älskade originalspel? Ja, alltså du, är, du är inne på någonting här. De här demonerna som jag kallar dem för, eller ödesgudarna har jag döpt dem till. De ser för det första ut som de här från Harry Potter. Uh, vad heter de? Death Eaters, heter de så? Ja, oh, just det. Eller Dementors. Ja, men du vet de här uh, oh. spökena i Harry oh. Potter. Jo, absolut. Uh, och jag är ju lite inne på samma spår som, som du här med att de ser ju till att saker och ting ska bli som i originalet. De är ju där för att skydda handlingen från att ta en annan utveckling. Vi har ju liksom faktiska scener som bevis för det här. Vi kan ta till exempel då Cloud i kyrkan i, när han möter när Rino stormar in där. Mm. Okej. Okay. Cloud och Rino slåss. Det händer inte i originalet men här slåss de i alla fall i Aeriths kyrka. Cloud bestämmer sig sen för att liksom avsluta Rino. Liksom. Döda honom. Riktar svärdet med ett hugg mot nacken. Och då kommer de direkt upp, upp, upp, upp, upp. Det där händer mm. inte i originalet. Och så tar de bort Cloud därifrån. Och man blir så här, där börjar man ju liksom förstå att okej, okay, de här de här demonerna, eller liksom spöken eller vad man ska kalla dem för, de, de är ju där för att se till att, att originalhandlingen ska vara Liksom intakt. Ja, för det, Först tänker man ju, det är bara fiender. De skyddar Kinra. Ja, men ja. sen så kan de på samma sätt skydda dig ja, exakt. och skydda Aerith. Ja. En annan grej också, när, när man ska åka på det andra bombing missionet när de säger att men Cloud, vi har inte råd med dig. Du får uh, sit this one out. Liksom. Vi tar med oss Jesse istället. Då kommer de direkt och bara, vi bryter benet på Jesse. Och knuffar ja. omkull henne. Ja. Och bara så här, okej, då måste Cloud med. Jo, för att Cloud var ju med i originalet. På det andra bombing missionet. Eller andra bombning. På det Uppdraget. Andre, andra bombningsuppdraget, ja, precis. Och i slutet, då, som du sa, så räddar de ju Barret. Från Sephirots eh, svärd. Och eh, de, de är ju liksom ödesgudar. De ser ju till att inte ändra på saker och ting och det är det jag gillar också. För att slutet på spelet, nu kommer vi in lite på det här med slutet. Så möter du ju tre stycken sådana här gestalter med olika färger. En bär någonting som ser ut som ett svärd, en bär någonting som ser ut som ett par liksom knytnävar eller handskar det jag och, och inte en sloss en sloss genom att skjuta projektiler. Det är ju Cloud Tiffa och Barretts egna ödesgudar som de sen besegrar för då att ja. Och. Det, det nu blir det blir liksom luddigt Det här. Det här är ju bara rena spekulationer från, från, från min sida. Men när efter texterna rullar, då står det liksom så, här, A New Unknown Adventure awaits. Och det är ju lite så här att. Jag, tr jag, jag tror att det här är. Ähm, skaparnas sätt att säga att okej. Okay, nu gör vi en remake, men vi kommer ändra på lite saker. Det kommer inte att bli exakt som ni tror. Nej. Stora saker, Nyckelscener och nyckel events. I Aerith kommer fortfarande dö. Eric kommer fortfarande dö, och jag hoppas han med att man inte ändrar på det för hon, hon får inte överleva Nej. hon ska dö hon ska dö. <laughs> hon ska dö Ja det är viktigt men jag menar att här, de, här, de här grejerna är ju liksom bara som någon form av plot device för att, för att peka på att saker och ting kanske är lite annorlunda mm. men jag, jag tror också att det är som du säger att de här äh, figurerna ska figurera som någon form av fans att vi vill inte ändra på storyn därför finns vi så att saker och ting ska ske som på räls Ja, liksom. absolut. Men jag tänker ändå att de kommer på något sätt få med det i handlingen så att det ja. blir mer än bara meta. Precis. Det, det kommer få en betydligt absolut. större roll. Absolut. För de ska ju skydda storyn liksom. Ja, exakt. Och då undrar man har någonting ändrats då? <laughs> Från originalet? <laughs> ja, ja, det har ju det. det har ju Till det. exempel nu, nu säger vi ju de här stora ja, grejerna. Ja, det är ett spoileravsnitt så att det är bara att I köra slutet på. när man har liksom besegrat de här Ödesgudarna mm, mm. Så får vi ju även se slutet i Crisis Core ja. alltså, <laughs> alla, alla vet ju vad som händer Mindfuck mind fuck, mind Zack får ju slåss mot massor av soldater Och han blir så illa skjuten att han dör mm. Cloud sitter vid hans sida Zack ger honom sitt svärd Och Cloud vandrar tillbaka mot Midgard liksom. mm. Men i slutet av remaken Då får vi liksom Titt som tätt se glimtar från just det här Nästan som att händelserna Utspelar sig Samtidigt, Samtidigt ja. ja. Men istället för att säk dör, så ses han gåendes med Cloud under armen, <laughs> så här, vandrande smud Midgar till sammans. Det här är stort. Oh. Vad innebär det? Det är så stort. Det är så stort. Det är så stort. Och till exempel Biggs som dör. Han ja. vaknar upp i en sjukhusing, omplåst från kraschen när Shinra Tower rasade. Och han ska ju dö. Alltså vad innebär det här? Jag är ju också just där, Men en detalj. Man ser i slutet, sista cutscene, att man liksom bygger upp Seven Heaven igen. Man typ reser i skylten. Och jag bara... vänta nu. Vänta nu. Sack lever. Biggs lever. Wedge vet vi inte. Vad som händer med... man typ bygger upp 7-5... Vad fan Mycket är det som märkligt. pågår egentligen? Alltså, du vet. Det känns ju... Ja, vi kan spekulera i om Arbiters of Fate ska representera oss. Ja. Men det känns ju även som att det kommer vara någon form av parallell universum För det känns som att Aerith vet någonting. Hon beter sig udda ja. genom hela spelet mer än vanligt. Mer än sin psykopatdrag. Mm, mm, liksom. mm. Det känns som att hon verkar veta någonting som att hon känner Cloud redan innan de har träffats Ja, exakt. som exakt. att hon vet hur framtiden ska utspela sig och det hade ju kunnat förklara varför hon är så förstående mot skuggorna de är ju ja, en precis. del av ödet och hon varnar ju en gång på gång att man är på väg att ändra ödet Jag asking dig att hjälpa mig Jag vet att tillsammans kan vi göra det här I slutet så, så, så säger hon ju det att, att just innan man går in och slåss mot sista av eh, så är det ju liksom att jag vet inte vad som kommer hända bortom det här. Typ mer eller mindre, så säger hon ju det. Ja. Eh, och man blir ju liksom så här: Vä vänta nu, fan vet du vad som ska Men det, hända. Men det som ändrar, det som vi gör annorlunda från originalspelet. Mm. För jag menar man. I originalspelet, då tar man ju sig till Kinas högkvarter, mm. man räddar Arith och sen drar man iväg på en motorcykel. För ja, alla, så ja. alla de här grejerna är ju enligt kanon. Ja, exakt, det exakt. är ju ingenting som Arith tycker är fel. Nej, liksom. nej. Utan det vi gör då som slutliga, som ändrar på det här som gör att Sakt och eventuellt lever det är att vi besegrar ödesgudarna. Exakt. exakt. Då är det på något sätt som att vi slår oss fria från det gamla. Mm. Jag har lite exempel på det här som du pratade om med, med att Arith Alltså, jo, alltså ja. hon vet mer och det, det, och det är de här små tillfällena som, jag, som man kanske inte tänker på första gången oavsett liksom när du träffar henne första gången i gränden så är hon ju omringad av de här ödesgudarna ungefär som att vi vill att du stanna kvar här nu för att det är viktigt du, vet, du får inte gå någonstans här du ska träffa, här. Någon, du ska träffa någon här och sen träffar hon Cloud och, och oavsett i originalspelet så kan du välja att köpa en blomma av henne vid det här tillfället. Här får du också ett val vad du ska svara henne i den här dialogboxen. Men oavsett vad du svarar så får du ju en blomma av henne. Och så säger hon så här, den här blomman det är en symbol för när, pa, eller när älskare återser varandra. Och du ja. vet där, första gången jag såg den scenen och jag bara, vänta vad? lovers used to give these when they were reunited. Vad fan sa hon? När älskare återser varandra. Jag bara så här fick rysningar i hela kroppen. Och jag bara Jag jag äh, så kände bara, bara så här back off. Det ja, typ. <laughs> jo, det är klart. Men alltså jag, jag fick en rysning. Alltså vad fattar hon mer? en vad jag fattar just nu i samma dialog där också så säger ju Cloud typ så här, back off I'm involved in dangerous things och hon mm. typ oh sure you are look I'm involved in things dangerous things oh I'm sure you are man bara säger vänta va? Va, va varför är du så jävla någon galant för alltså, hon vet ja hon vet eller när man är i kyrkan ja oh, jag har min livvakt här han är en soldier Claude hade aldrig sagt att han är en soldier. Nej. Och hon säger så här, "I was judging by the sword." And who are you? He's my bodyguard and a soldier. Pretty cool, huh? Huh? A soldier. Ex soldier. Well, what do you know? You've got the eyes at least. You don't mind, do you? Bodyguard work's not too different from merc stuff, right? Huh? Uh i Just do this for me, okay? Eller när man ska. När Platon håller på och falla ner, när Reno ska bomba Platon där. När Ares kommer fram till Tifa och säger: Jag ska till sektor sju och hämta Marlin. Och Tifa säger Ja, precis. Hur vet du vem Marlin är? Vi har ju nämnt henne tidigare i spelet. Är, är det så? Hon, hon, jag tänkte inte på det då. Tifa och Cloud har aldrig nämnt Marlene eller Seventh Heaven förrän de kommer till platån. Och Aerith vet att hon ska till Seventh Heaven och hämta Marlene. Utan att Marlene ens har nämnts. Och man ser också på... Det är det jag menar med det här med att, att ansiktsuttryck i det här spelet säger mer än rösterna. För att man ser på Tifa att hon blir så här... Ja, absolut. Det var det jag tänkte fråga dig. Hur typ, visste du det? Man ser det på Tiff att hon ser förvirrad ut mm. när Arith säger det där. Men det är ändå subtilt. Det är ändå subtilt. Men för oss hardcore-fans så är det så här. Vänta, vad fan är det som pågår? Alltså, det är lite scary Arith vet mer än vad hon säger att hon vet. Och hon vidrör ju ändå folk. Och folk får ju visioner. Mm, eh, när hon träffar Marlin sen. Så lägger hon ju handen på Marlin Som är liksom rädd och ledsen Och Marlene blir helt lugn Och bara okej, okay, nu Okej, okay. ja, jag följer och med Och Marlene Fast hon blir lite chockad först Ja, först det Hon ja. ser ju någonting ja, i får ju en bild Arith. Som vi inte får se Och Arith liksom tystar henne ja. Hyschar henne Sätter liksom fingret mot munnen Och typ blinkar typ ja. Säger ingenting Säger ingenting ja. Det här är mellan dig och mig Eller Det var bara wow Kort det var. efter att Arith och Cloud Har gjort en high five det är typ första gången de vidrör varandra så kommer de ju upp sen på gatan eller på, i den här äm, långa slumområdet där och Cloud får en vision där han ser äh, den materian falla ur Aeriths hår oh. ner i vattnet och han bara stannar upp och så ser det bara en tår som faller ner för hans kind och jag bara vad fan är Vad det här? Hon ger ju Cloud visioner om framtiden. Om sin egen död. Ja, om sin egen död. Och man ser ju henne sitta och be där i, i Forgotten City och du vet allt det där, och Cloud vet ju inte vad fan Är det här ett minne eller är det en framtid? För att i originalspelet så fick vi ju bara med hjälp av Cloud se flashbacks. Medan i det här spelet så får vi med hjälp av Aerith se framtiden oh, Vilket gör att jag får var varenda gång. Mm. Och man får se liksom en kort flashback från. Innan du möter Genova Death. Alltså när de här äh, männen i svarta kåpor går mot Genova och säger Reunion. Du vet allt det där. Man får se det och snön oh. som iro och jag bara Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, <laughs> fuck, fuck. Det här är så många år kvar till jag får se det här i oh. spelet. Oh, jag dör. Alltså. Och sen just att Erith tidigt i spelet liksom är typ så här att nej, Shinra är inte det stora hotet mot planeten. Det finns ett mycket större hot och jag bara fuck fuck mm. fuck, fuck fuck. Alltså hon vet ju saker som inte mm. vi vet. Och då kommer vi in på det här med Sephiroth också. You're not real. You're dead. I am. I killed you with my own. Oh, you need not remind me. It was the crowning moment of our time together. But that was then, and this is now. I have a favor to ask. Our beloved planet is dying. Slowly, silently, painfully. Can you bear to see the planet suffer? Cloud. Vi trodde ju att vi visste vart vi hade den här jäveln Mannen med det här långa, gråa, stripiga håret I originalet så ska han liksom dyka upp Och stjäla Genovas kvarlevor Och mörda presidenten och fly Allt det där sker ju liksom off-camera Men här så dyker han upp tidigt Och sätter griller i huvudet Speciellt på oss som liksom kan Originalet utan till Vi blir liksom verkligen så här, Okej, okay, vad fan Men, är det som man, händer man nu? Men han dyker alltså ändå upp och stjäl Genova? Ja, i originalet Fast Men, man får aldrig se det Nej, men original. det sker samtidigt. Absolut. Det, det sker på, Absolut. på rätt tillfälle. Det gör det. Så han är ändå i Midgar samtidigt han är som Cloud. I, inte nödvändigtvis. Alltså, den riktiga Sephiroth är ju i Northern Crater hela spelet. Hela spelet. Så är han ju i den norra kraten. Det vi ser av Sephiroth i originalspelet är ju bara liksom. Om ja, men typ en sketnade av honom. Sketnade av honom. Den, mm. alltså Sephiroths kropp. Är ju och har alltid Varit i den norra kraten Sen han dog Så har han alltid funnits där och vi, Jag kommer komma in lite på det här Med, med hur Sephiroth, vad hans relation är Till livestream Lite senare här då Det känns ju som att Sephiroth också har spelat Originalspelet För han vet ju vad som ska hända Och det är därför han gör saker annorlunda den här gången Han är mer frekvent Och förekommande Och när vi som vi sa tidigare då träffar Aerith för första gången så dyker han upp snabbt och fryser tiden och tittar på Cloud och säger you are too weak to save anyone not even yourself. Och så försvinner han. Ja, oh, just och liksom, det. Och Cloud blir så här bara, vad fan? Märkligt. Vad pratar de, de om? Liksom? Och i slutstriden mot honom som är liksom en ren så homage till den sista sista striden i oh. originalspelet. De, de, de två står och stirrar varandra i vita ögat. I universum typ. universums slut, han säger det. The edge of creation. 7 oh, seconds. Precis, exakt. Ödet kan ändras. Och han säger ju massa saker som han egentligen inte borde kunna säga. Precis som Aerith så besitter han ju någon form av kunskap som han egentligen inte ska ha vid det här tillfället. Careful now. That which lies ahead does not yet exist. <clears throat> Our world will become a part of it, one day. But I will not end. Nor will I have you end. This is... The edge of creation. Cloud, lend me your strength. Let us defy destiny together. Never. Jag tror, jag tror att det här är samma Sephiroth som i originalspelet fast det spelet vi spelar Remaken är alltså bara ett annat tidvarv Det är i en annat parallellt Exakt, mm. för att nu kommer, jag, nu kommer det bli supermeta ja, ja. och superkonstigt ja. här Men det har ju släppts ganska mycket litteratur kring Final Fantasy 7 eh, i samband med att man släppte Advent Children-filmen och i den här litteraturen så förekommer det ju att Zephyroth är så, en så pass stark individ och har så mycket Genova celler i sig att han kan välja att lämna Livestream när han så vill, oavsett om han besegras. Det är därför han kan förkroppsligas i Advent Children och ta kadaj plats där att liksom säga... Då, ha, kommer där med en svart vinge. I originalet har han ingen svart vinge. I remaken har han en svart vinge. Precis som i Advent Children. Det är ju samma Sephiroth. Vilket får mig att tro. Den Sephiroth vi möter i remaken är samma Sephiroth från originalet. Fast som bara har tagit sig ur livestream i ett nytt tidevarv, eller man ska mm. säga. Men frågan är då varför? Vad är det han försöker ändra? Det gången. är det som är grejen. Han försöker ändra saker. Ja, han kanske försöker ändra att han blev besegrad. Ja, exakt det. Han försöker defy his own destiny. Ja, hans egen ödesgud. Ja, han hittar en annan timeline som man hoppar ur i och tänker att oh, nu jävlar, nu ska jag ställa till det för Cloud. Och Cloud fattar ingenting för att Cloud har ju, är ju liksom fortfarande... Han vet ju inte om... Men då har Aerith också... Ja. Gott, var hon har varvat. Ja, exakt. Oh. Den Sephiroth vi möter i det här spelet, och den Aerith vi möter i det här spelet, är de från originalet. Mm. Medan alltså, allting annat är liksom bara ett nytt tidsvarv, en ny tidslinje. Jag hatar mm. tidslinjer. Och nej, sånt. Men det är okej, okay. alltså det är inte Kingdom Hearts. Så men det är lugnt. Det är, nej, precis, men det är en ny cykel. Ah. Um, men jag, går runt. Precis, och framtiden är ju förändrad, eller vad man ska säga. Mm. Uh, vi pratar om Sack, Han överlever liksom striden i slutet där eh, Och Biggs lever Man återställer Sektor 7 igen och när, och när spelet är slut Då står det ju liksom ett nytt okänt äventyr Väntar, vilket Känns märkligt Men alltså sätt. Världen i remaken ja. Tidslinjen i remaken ja. Den har ju alltså, alltså Att Sack överlever Ja det sker ju inte i den tidslinjen. Nej, precis. Det är det den jag menar. sker ju i. Den, det är ju som att det låser upp. Ja. En ny tidslinje. Typ, typ det. För en annan grej också. Att Red 13 eller Red, Red X3 eller Red 13 kallar han vad fan du vill. Nanaki som han egentligen heter. Han får ju också en vision av framtiden. Där han ser slutet på. Final Fantasy VII, när han och hans små cubs springer upp för kullen där och ser Midgar. Vilket han, är öppningsscenen till Advent Children? Ja, fast det är, är öppningsscen men det är ju också det är öppningsscenen i Advent Children för den ska ju utspela sig efter, 2000 år. Nej, den ska vad säger utspela jag. sig typ 300-400 år efter Advent Children. Just det. Det står ju såhär, så står det såhär 384 år tidigare eller något mm. sånt där. Eh, och då säger Red att jag fick en vision av en värld som vi kommer få om vi misslyckas här idag. Så att han ser ju alltså kanonslutet som ett bad ending. Vilket ja. är också märkligt. Inte kanske bad, men det är ju snarare så här, han ser originalslutet. Ja, men anser ju men att det är ett en bad ja, ending. Kanske inte anser, för det är ju en bra framtid. Jo, men han, jo, men... Midgar liksom blomstrar igen. Ja, fast mänskligheten är ju död. Ja, oh, just det. Det är ju det han menar. Det är det han menar att det här är det som kommer hända. Vi kommer att få originalslutet om, om vi, vi misslyckas om här vi idag. Om vi inte besegrar ödesgudarna. Ja, mm. exakt. Jag ska, jag ska dock ge dig lite tröst här Filippa. Men sker om, om vi besegrar ödesgudarna, ja. då sker ju inte Advent Children. Nej, inte på det precis. sättet som vi tidigare. Precis. Har sett. i alla fall. Men borde då inte saferott vilja att man besegrar ödesgudarna för det liksom släpper ju loss då att man ja. kan att han kan överleva. Exakt. Exakt. Det är det som är grejen. Förstår du vad jag menar? Ja. Sephiroth vill ju att Cloud, Barrett och Tifa ska besegra sina egna öden för att saker och ting ska kunna ändras. Så att han kan överleva. Ja, precis. Hans mål är ju att döda Aerith och sen Det vill han. Alltså, använda The Black Materia att summona. Meteor och få göra världen. Det är mm. det han vill. Och det är det som han får. Han, vill få, en andra chans till han det. vill få en andra chans. Och som jag sa, jag tror fortfarande att det är Sephiroth och Aerith från de gamla tidslinjerna som har blivit återuppväckta av livestream i en ny tidslinje. Jag ska dock ge dig lite tröst här nu, Filippa. Kort efter att spelet släpptes, så släppte man ju en sån här bok i Japan som heter Altemeinia som släpps till varje Final Fantasy-spel i Japan. Det är alltså en bok där man har intervjuat eh, liksom skaparna. Eh, och sådär. Och här har man gjort en intervju med eh, Nomura och Kitase, då, producent och regissör. Och de säger här att visst, det här är ju en remake på mer än ett sätt säger de. Ja. Men också så säger de så här att allt ni älskar med originalet kommer ni att få återuppleva. Men... Vi kanske kommer att ändra på lite saker som ni vet. Och därför så har vi liksom konceptet med Watchmen of Faith, en Sephiroth och en Aerith som förstår mer än vad de egentligen borde. Det är liksom som ett sätt att... Det är som en ursäkt för att kunna ändra lite på saker- ja Lite grann um, De vill själva slåss mot sina dödsgudar <laughs> Jo men det är det, men, precis, precis, det är lite För så som är grejen. För att kunna ändra saker Ja, exakt så är det ju um, Och Japaner älskar sånt här Ja, och Tetsuya Nomura som har hållit i Kingdom Hearts-serien Älskar oh. sånt här Men nå någonstans så, ja, så, Fast så... måste det inte bli nej, som nej, nej, nej, det nej, nej, nej. Det är jag mest rädd över Jag tror att hela det här konceptet med Watchmen of Faith Kommer att vara Det heter inte Watchmen of Nej, och, och, och nej. Arbiters. Arbiters of faith kommer att vara ganska så... Eh, Straightforward. Ja, alltså jag tror inte att det kommer vara någonting som påverkar... Det kommer finnas där, i de framtida delarna, men det kommer inte vara lika mystiskt, nej. tror jag. Eh, För blir det Kingdom Hearts, då... Nej, nej, nej, nej Då sumpas allting. Ja, jag, jag, jag tror inte det. Nej. faktiskt. Och jag hoppas inte på det. Eh, alltså... Och så här spontana reaktioner på slutet Var ju liksom att jag bara satt där Och bara såhär, vad fan är det som händer Och när eftertexterna kom så var jag så här. Jag vet inte vad jag tycker om det här riktigt Jag är lite rädd Att man ska förstöra The Legacy Av det här spelet Just bara den här detaljen, att Zack lever Jag tycker att det är bra Jag tycker ja. faktiskt att det är bra Jag tycker att det är spännande Men så länge de håller sig Alltså att de kontrollerar sig Och inte låta han nomura Nej bara Förstöra det här nu Sätt koppel på den här jäveln Ja han kan, han kan få en tidslinje Han behöver inte ha 17 olika Nej. Olika personer Så bla bla bla Nej Det här är en helig gral. Man får inte förstöra den För så. mycket Men jag tycker att Det ska bli jättespännande Jag tycker bara det här Är positivt Jag gillar ju inte konceptet Med olika tidslinjer Och sånt där. Nej men ja. Om det bara är så här Så är det inte för Avancerat Nej precis bara man, bara man är tydliga med det I framtida delar, att man förklarar det här Ja men tydligt. jag tror det Det här eftersom, är bara teorier än så länge ja, ja absolut, jag tror ändå det Eftersom i det här, alltså i remaken Så har de ändå förtydligat saker Väldigt, väldigt mycket ja. Alltså att vi har ju fått se Liksom den här VR-grejen på mm. The Ancients så eh, I Kinas eh, högkvarter liksom. Ja exakt, exakt Allt är så förenklat mm. Så jag jag tror det. Frågan är bara hur det upplevs som en nybörjare. Alltså ja. för nybörjare. Jo, de precis. kommer inte förstå någonting. F nej. Därför tror jag också att de inte kommer spåna ut för mycket. De vill inte att det här ska bli ett fans exklusivt mm. spel. Nej, men det, det är lite olika. För att jag, jag tror att nya spelare blir mer så här att åh, vad häftigt. Ett mysterium. Jag förstår inte riktigt vad det är som händer i slutet här, men jag kommer säkert få svar i framtida delar. Medan hardcore fansen är mer så här What the fuck? What the fuck is going on? Alltså, vad är det som pågår? Jo, men jag, jag försöker ser. mer se den slutliga produkten. Alltså, om, du, om det här är första gången du spelar Farn 57. Mm. Och så vill säga att vi har det slutliga spelet. Ja. Om det är så som vi tror. Mm. Att det är olika tidslinjer. Mm. Då kommer ju en person som aldrig har spelat originalet sitta där och bara. Men och vad? Ja, du, precis. De har med originalet i åtanke och typ man måste ha sett Advent Children, man måste ha spelat Crisis Core. Mm. Det blir väldigt krångligt för någon som aldrig har spelat. Ja, jag har också hört det här att folk som inte har spelat originalet har väldigt svårt att förstå Sefirots motiv kring allt det här. Ja. Och vem fan han är till att börja med ja. eh, Medan vi hardcore fans är mer Bara så här förvirrade över vad det som pågår eh, Men jag gillar ändå att, att, att både hardcore fans och Nya fans är på samma sida här Att man mm. förstår inte riktigt vad det är som händer Och jag gillar det för att det blir Någonting nytt även för mig och dig Som ja. älskar originalet Jag tycker att det är en liten eh, Alltså det här är utvecklarna som bara Haha ni trodde ni visste ja, Vad som skulle hända exakt, men det ja. vet ni inte så det, vi, det är lite kul. Och vi är väl överens om att det är ju ingen remake utan att det är ju typ tekniskt sett en typ parallell uppföljare ja. till originalet. Ja, jag tror det. Faktiskt. Jag, jag är inne mm. på det, tyvärr. Det finns många bevis. Och jag, så Jag ska sitta här hela kvällen. Ja, och Men prata klockan om det är halv tolv och vi ska jobba imorgon. Ja, och jag känner att... Alltså, fan, vilken jävla upplevelse det här var. Vilken resa, vilken väntan... Eh, och du vet, vi är i mål nu Och jag skulle kunna sitta här i två timmar till Och bara prata om det här um, men, men vi måste avsluta här Vi har hållit på i snart tre timmar Det är sjukt, helt sjukt Det är det är som ett gammalt avslut på Epix ja. Vi kunde sitta här i tre timmar ja. Innan vi hade barn um, Och nu, nu har vi liksom foliehattarna här på här Ja, men jag tro, jag, Det här är en intressant teori ja. Och jag tänker så här Att ni som lyssnar på avsnittet Kom med era teorier, men. Inte skriv inte för någon annan. inte öppet nej, nej, nej, utan nej. ni kan skicka mejl till oss. Ja. Uh, ja, det tycker jag faktiskt. Så ja. får vi liksom utbyta lite tankar och teorier. För mm. det, här är, det här ligger oss varmt om hjärtat, och speciellt i Robin. Ja, gud ja. Så kom med era teorier så kan vi snacka mm. stört. Snacka alltså, alltså, alltså, alltså, alltså, snacka ostört jag, alltså, jag sitter och tittar på mina anteckningar och jag har så mycket som jag inte har sagt. Jag blir så här, jag får så här ångest nu. Men alltså, jag kan inte sitta och prata längre om det här. Det, det, det blev tre timmar Final Fantasy 7-remake. Ja. Väntan är över. Vi har liksom nått en ny punkt i våra liv. Vi är lyckliga. Vi är lyckliga, ja. Ja, och trötta. Ja, Final Fantasy 7-remake. För mig personligen, 10 av 10 vill inte ändra på någonting. Nu kommer svåraste frågan. Ja. Vilket är det bäst? Originalet. Originalet. Ja, det ja. kommer aldrig gå toppa. Men Nej. samtidigt så... Men vill du få ett, ett objektivt betyg av mig? Ja, ja, Det här är ju bara en del av hela stormen. Ja, jag vet. Det går så inte det, är, att det är svårt. Men ja, bara det här ja. nu då, mm. så tänker jag åtta av tio. Mm. Jag, jag förstår ändå det. 8,5 ja. ja, av 10. Jag, jag förstår ändå mm. det. Tänker eh. jag Inte 10 av 10. Jag skulle se så här som superobjektiv. Typ 9,5. Som, oh hard, som hardcore fan 11,5 av nah, 10. Shit, <laughs> uh. Jag älskade den här remaken. Jag älskar att man vågar ta ut svängarna lite grann. Jag hoppas att de inte tar ut dem för mycket bara. Det är det. Vill ni stötta oss... Ja, vi vill typ klara det här nu. Jag orkar liksom inte babbla längre och på somna här, känner jag. Um, Hörrni, ja tack snälla för att ni har lyssnat. Har ni hoppas orkat ni, så här Hoppas ni tyckte att det var roligt att lyssna på oss när vi pratade Final Fantasy 7 Remaken. Ja, vi finns på alla plattformar. Ni vet. Ja, ni vet. Ja, tack snälla för att ni lyssnade. Vi kommer tillbaka snart ja. efter att vi har återhämtat oss. Ja, vi ja. ska väl ligga med ersättning i några dagar efter det här <laughs> ja, och återhämta oss. Nej, men, så har vi ett nytt avsnitt redan planerat mm, och eh, jag tror att ni kommer gilla det också. Mm. Tror jag. Ja. Mm. Ni får jättegärna stötta oss på Patreon. Det kostar 3 dollar i månaden. Eh, eller så kan ni vara med på vår Discord och snacka med oss och andra lyssnare. Följ oss på Facebook och Instagram. Podden finns eh, på alla olika poddappar. paripixlar.se videospelsklubben.se Um, ja, ni vet allt det här redan. Så ni vet. Om ni har lyssnat så här långt, då är ni fan äkta Final Fantasy VII-fans. Oh, och verkligen. riktiga idiotnördar som <laughs> vi är. Och foliehattarna, de har, har vi alla på oss vid det här ja. laget. Jag tänker det. Ja. Ja. Tack så mycket. Ha det gott. Puss på er. Hej. Hej. seconds till the end time enough for you perhaps but what will you do with it let's see